Kezdjük el. Makai József majd valamikor beállít, és akkor változik majd a menetrend. Én egy olyan negyed órát hagyok a bevezetésre, aztán egy relatíve fontos szavazásnak szeretnék neki futni. És aztán majd Makai József beszélgetek a 168 óra megbízott főszerkesztőjével, aki kint volt Ukrajnában. És hát nyilvánvalóan az ukrán-orosz háború kapcsán fogunk beszélgetni, nem kizárólag arról. Időnként majd kifújom az orrom. Helyzet jelentés, ma 2022. március 28-a van a választásig még hét nap, a választás napját is beleszámítva. Mennyi idő van hátra a háborúból és az életünkből, amelyek legalább ilyen fontos kérdések, ha nem fontosabbak, erre nincs válasz. Vagy ha aki tudja, az nem vagyok kapcsolatban. Ez a kejfejancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint a János, 14 éven aluljaknak nem, feletté, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Kint nagyjából 3 fok, gondolom 5-6 szorosan meg lesz ma, még aztán holnaptól lehűl az idő, és ha minden igaz nincs is fog az eső. Egy ideig megmarad majd az az időjárás, és ennek a koratavasznak pápát integethetünk. Azon gondolkodom, mit osszak meg még önökkel. 061 42, 7 óra 5 perckor, nagyjából 1.20 perc múlva elmondom azt, amit szavazásra kívánok föltenni, előtte nagyon rövid ismertetés lesz. Ezekben a pillanatokban 7 óra 5 percig arral, arról hívnak és azzal kapcsolatban traktálnak, amiről csak akarnak. 061 712 figyelek, ha pizza, nem tudom, nyerte valamit vagy sem, lehet, hogy nem nyert, nézzék meg. Ugyanúgy, mint hogy a Úta a című filmet, ez a Likorica pizza, ez a maga nemében zseniális, kicsit túlírt, túlságosan hajt a kultfilm kategória első helyezett elbírálására, de ezzel együtt fantasztikus pillanatok és fantasztikus színészi alkotások Nehezen megfogható, hogy miről szól a film, de akit megfog, azt nagyon megfogja. And I'll walk like Christ in grace and love and guide you into my arms Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my a oh levelezést a telefonomon oh oh is, oh de a 06171242 demokratikusabb a szónak abban az értelmében, hogy arról mások is értesülnek. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. The weekend walk. Még kév után Erik Trifáz, majd a Two Siberians következik. És a Two Siberians-tól le lehet adni a Natasha havana de szerintem akkor jön a bajká vagy a Nyúrásön. Majd még eldöntöm, lehet a botka diuriz is. And then, nika. Nem rossz, össze rossz összeállítás a csapat, a Siberians. Michael Brecker, Richard Bonad, Byron Bayer, a Steve Berrius, Matt Geriza, Nina Hennessy és George VT. Két perc az akármire... Kíváncsi vagyok, hogy egy hét múlva ugyanilyen passzívak lesznek, de könnyen lehetséges. Nem kell az ember hátába szögezni ahhoz, hogy egy kérdésre igennel vagy nemmel lehessen válaszolni, eldöntendő kérdésre igen, nem. Az egyértelmű válasz a talán, a tulajdonképpen az fosztóképző. Sokszor menekül az ember talán és tulajdonképpen mögé, de valójában belül mindig tudja, hogy igen vagy nem. Orbán Viktor tegnap... Arról beszélt a vasárnapi újságban, hogy a választási kampányra mennyire borult rá a háború tőlünk keletre. Ebben a miniszterelnöknek tökéletesen igaza van. Hogy az, amilyen álláspontot ő képvisele benne, az hogyan hat a választókra, ez nagyjából egy hét múlva kiderül. A magam részéről teljesen nyilvánvalóan szeretném nyilvánvalóvá tenni. És a véleményemet nem Kell, hogy osszal 168-szor, ez az én személyes véleményem. Mögöttem ül három ember, ők se biztos, hogy így gondolják. Nekem az a véleményem, hogy igen, a háborúból ki kellene maradnunk. Igen, a háborúnak nem még kellene, hogy megfizessük az árát, de vannak olyan szituációk, ahol nem lehet kimaradni. Ugyanúgy, ahogy az állásfoglalás igen-nem, A talán az nem állásfoglalás. Egy miniszterelnöknek kutyak kötelessége gondoskodni a hazájáról mindenkinek, aki benne van, mindenkiről. A háborúnak nem lenne megfizetni az árát nekünk, és nem lenne szabad kimaradnunk a háborúból, közben ki szeretnénk szabadulni, vagy szeretnénk nem benne lenni. De mégiscsak tagja vagyunk két olyan közösségnek, amely... Egyértelmű választ adott erre a tőlünk keletre kialakuló konfliktusra. Az egyik a NATO, amelynek tagja vagyunk, a másik az Európai Unió, amelynek szintén tagja vagyunk. Permanensen arról hallunk, hogy ez az értékközösség, ez mennyire nem azonos elveket és értékeket val, mint Magyarország, de ez eddig elsősorban gender és egyéb problémákban jelentkezett, és most itt van Ukrajna, amely azért alapvetően mégsem egy gender probléma. Ukrajna belpolitikájával, Oroszország belpolitikájával viszonylag kevesen vannak tisztában, én sem tartozom közéjük. Az ukrajnai háborúról lehet, hogy többet tudok, mint az átlag, de szakértőnek nem mondanám magam. Ha valaki leültetne a térdére és azt mondaná, hogy Jancsika, mondd el, hogy mit gondolsz a háborúról, el tudnám mondani. Itt most egy ilyen képzeletbeli térdre nem ülök. Én azt is megérteném. Tudomásul nem venném, de megérteném. Horbán Viktor azt mondaná, hogy ő Oroszországpárti. De ebben a konfliktusban nem lehet kicsit adni Oroszországra és kicsit adni Ukrajnának. Ez nem egy olyan ruletta, ahol az ember egy kicsit a pirosra, egy kicsit a feketére. Aztán kijön a nulla. Nem. Én tökéletesen értem azt, a számítást, ami e mögött van. És azt is értem, hogy azt kérdezi, hogy fiala, azért mert neked több pénzed van az átlagnál, mit gondolsz azokról, akik emiatt fogják állásukat veszteni, mit gondolsz azokról, akik emiatt fognak fászni? Mit gondolsz fia azokról, akik emiatt nem fognak tudni autóba ülni, mert vagy nem lesz benzin, vagy kifizethetetlenül drága lesz? És akkor azt mondom, hogy miniszterelnök úr, Tegyük össze, amink van, és próbáljuk megoldani. De közben tegyük nyilvánvalóvá, hogy kinek a pártján állunk. Ma, 2022. március 28-án. Az én személyes véleményem az, hogy Orbán Viktor lehet, hogy jót akar, de rosszul teszi. Amit mond, és amit cselekszik, egybevág, nem az én világom. Ezt szeretném egyértelművé tenni, Hogy ez egyébként majd a szavazatokban hogyan fog visszaköszönni, fogalmam nincs. Nem is kötöm feltétlen össze a kettőt. A miniszterelnök mondta azt, hogy a háború kihatással van a kampányra, én csak emögés sorakoztam föl. Nem szeretném, ha elszegényednének. Nem szeretném, ha nem használhatnák az autójukat. Nem szeretném, hogyha felgyújtanák a villanyt és nem égnének a lámpák. Nem szeretném. Ukrajna nem áll hozzám közel. Oroszországot nem utálom. Én csak azt mondom, és nem kezdek abba, hogy a miniszterelnök milyen hadvezérnek adta eddig ki magát, semmi személyeskedés nincs a szövegemben. Én azt mondom, hogy megúszni az szerintem nem miniszterelnöki kategória. Nem orosz pöröly és ukrán üllő. Ezek hangzatos szavak. És értem, hogy ez fáj. Érzem is. És ez nem Fidesz ellenesség. Ebből a szempontból én itt a miniszterelnököt önálló entitásként kezelem, akit az ország Egészen addig, amíg a miniszterelnök kénytelen követni. Ez szerintem egy rossz út. És miután azt mondtam, hogy ez szerintem rossz út, szeretnék elmondani egy történetet, és szeretném elmondani azt is a személyes véleményemet, hogy az is rossz út. Az egyik hallgató, néző, azt kérdezte, hogy Budai Gyula, aki egy teljesen ember benyomását keltette, hogy mondhatta azt Zelenszkij beszéde után, hogy mármint, hogy... Budai Gyula, hogy mondhatta azt, hogy ezzel Zelenszky beavatkozott a magyar belpolitikába és a kampányba. Tegnap már azt követően, hogy Zelenszky a holokauszthoz hasonlította az ukrán válságot, és ezzel kapcsolatban megszólaltak a Knesset néhány tagja, és itt a műsorban megszólalt Köves Lomó, az az vezető Rabia. Tegnap az alábbi eseményére került sor, és én szeretném önöktől megkérdezni, hogy önök ezt egy jó ötletnek találják, vagy rossznak. A 24.hu-t idézem. 2022. március 27 én délután 3.5. Ez tegnap volt. De mit ukrán külügyminiszter a Facebookon posztolta a budapesti demonstrációról. Arról, hogy a Mariupolban meggyilkoltak elő tisztelegve demonstrálók cipőket helyeztek el a Dunaparti holokauszt emlékműnél. Ma 300 pár kopott cipő jelent meg a bronzszobor mellett legalább 300 nő, gyerek és idős ember emlékére, akiket egy orosz légibomba ölt meg. Áll az Ukrán külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Az ukrán külügyminiszter a posztjában azt írta, Oroszország jelenleg olyan barbárságot viszék be, amelyet Európa második világháború óta nem látott. Ukrajna Magyarországi nagykövetsége nem sokkal később közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy az Egység, egység Ukrán Egyesület szervezte az akciót, a cipők a Dunaparton holokauszt emlékműnél, azoknak az áldozatoknak az emlékére, akik Máriupolban vesztették életüket. Képzeljék el, hogy majdnem 30 napig folyamatos ágyúzás és bombázás alatt állnak. Képzeld el, hogy a városban nincs fűtés, nincs gyógyszer, nincs víz, nincs élelmiszer. Képzeljék el, hogy a barátaik nem a temetőben vannak eltemetve, hanem egyszerűen az önök udvarában. Képzeljék el, hogy az oroszok civil infrastruktúrát bombázzák, házakat, iskolákat, templomokat, egyetemeket. Még egy óvóhelyet is, ahol az emberek megpróbálnak elbújni a halál elől. Írja a nagykövetség a Facebookon posztolt közleményben majd a Mariupoli színházat március 16-án írt orosz bombatámadást állítják párhuzamba a Magyarországon a második világháborúban történtekkel. Az akciót Volodimir Zelenszky, ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnök közintézett Pinteki nyilvános megszólása inspirálta. Az ukrán államfő az Európa Tanács előtt szólította meg a magyar miniszterelnököt, mondván Magyarországnak egyszer is mindenkorra el kell döntenie, a mellett áll az orosz-ukrán háborúban. Pinteken Orbánnak arról is beszélt, imádja Budapestet, már számtalanszor jártott, és hozzátette, hogy a magyaroknak is szörnyű dolgon kellett keresztül menni a történelm során. Láttam az emlékművet is, a cipőket a Dunaparton, ahol tömeggyilkosság történt. Ott voltam a családommal, nézd Viktor, tudod, mi történik most Máriupolban? Kérlek, menj a vízpartra, néznek meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy ez a mai világban is megtörténhet. Oroszország pontosan ezt csinálja Máriupolban. Ugyanilyen cipők vannak, ugyanilyen emberek, szülők és gyerekek, nagyszülők, sok ezre, mondta pinteken Zelenszki európai partnerei előtt Orbán Viktornak. Szerintem is egyértelműen kell fogalmazni az orosz-ukrán háborút illetően Túlmenő azon, hogy inváziónak, agressziónak vagy háborúnak tartjuk vagy tartják. A háborúból fizikailag amennyire csak lehet ki kell maradni. Amennyire lehet, ennek a háborúnak nem szabad, hogy Magyarország megfizesse az árát, de kategorikusan azt mondani, hogy ebből a háborúból ki kell maradnunk, és hogy ebben a háborúnak nem fizethetjük meg az árát. Ezt egész egyszerűen a keleti szomszédság és a másik két klubtagságból adódóan szerintem a tévedés minimális és maximális kockázata között nem lehet mondani. Ugyanakkor Magyarország miniszterelnökét és benne a magyar népet és benne engem, mint Fiala Jánost, egy származású magyar állampolgárt nem lehet azzal revolverezni, hogy a cipőket a Dunaparton látványától tegyen függővé az Ukrajna melletti kialásomat. Ez érzelmi zsarolás. És én, aki egy professzionális érzelmi zsaroló vagyok, és egy évek között azért jártam Szigáterhez, hogy erre rájöjjek, és egy korlátozni tudjam, kikérem magamnak, hogy valaki érzelmileg zsaroljon. Hogy az érzelmeimre hatnak? Igen, hatnak, és ez normális is. Hogy érzelmileg zsaroljanak? Nem. Egyfelől, tehát azt mondom, hogy nem tudunk kimaradni teljes mértékből a háborúból, és valamilyen árat fizetnünk el érte. Ennek mértéke kiderül, lehet optimalizálni, lehet minimalizálni, optimalizálni, nem, ez rossz szó volt. Másfelől a leghatározottabban visszautasítom, hogy ezeket a cipőket szüleink, dédszüleink, nagyszüleink, rokonaink, honfitársaink emlékét egy ilyen esemény kapcsán fogalmi körbe vegyék egy olyan eseménnyel kapcsolatban, amely szintén borzasztó, de nem vethető egybe a holokauszsal, nem azért, mert a holokauszt jelentősebb, hanem azért, mert más. És aki ezt teszi, az rosszul teszi. Ezt a két dolgot egymástól függetlenül állítom, csak azért, hogy nyilvánvaló legyen a hozzáállásom. Most pedig azt kérdezem önöktől, rokonszemvel, vagy nem is rokonszemvel, egyszerűbben, egyetértenek-e azzal, hogy ez egy jó ötlet, a cipők összekötni Ukrajnával, vagy nem tartják jó ötletnek. Semmi szimpatizálás. Jó ötlet, rossz ötlet. Én szavazok. Rossz ötlet. Miközben egy másik ügyben is szavaztam, amit egyébként nem tettem szavazásra. Most önök jönnek. 061 712 42. Ez a tegnap délutáni performance, tüntetés, demonstráció. Jó ötlet volt, vagy sem. 061 712.42. Jó reggelt! Rossz ötlet! Köszönöm. Ne felejtsék, egy kör egyben lett. Jó reggelt! Rossz ötlet, szerintem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, rossz ötlet! Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, rossz ötlet! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem lehet hallani! Halló! Elnézést, jó reggelt, rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt! Köszönöm! 25-öt begyűjtenék. Aztán jön még egy kérdés. 061 712 -42. Ismertettem egy történetet tegnap délutáról, és én azt kérdeztem önöktől, jó ötletnek tartják, vagy rossz ötletnek. Eddig 7 telefon érkezett, még várnék 18-at, de minimum 3 -at. 061 712.42. 42 Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Rossz, rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, Rossz ötlet! Köszönöm! 061 712.42. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, rossz ötlet! Köszönöm! Jó napot kívánok, nagyon jó ötlet! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, jó ötlet volt! Köszönöm! 25 telefon. Most 13-nál tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, nagyon rossz ötlet! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Nagyon rossz összeznünk tartom. Köszönöm. 17 szavazatnál tartunk. Még 8. A szavazás eldölt egyébként, már csak szorosabbát te tudják tenni az eredményt, amely természetesen nem reprezentatív és egy pillanatnyi állapotát mutatja a kejfejancsi csinézőinek és hallgatóinak. 7 óra 22 perc van, 061 Jó ötlet, rossz ötlet. És utána lesz még egy szavazás. Jó reggelt! Jó reggelt, kiváló ötlet! Köszönöm! Kiváló ötlet! Köszönöm. Jó reggelt. Nem lehet hallani. 18 szavazat volt, még hét. Jó reggelt. Jó reggelt, rossz ötlet. Köszönöm. Még hat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó ötlet! Köszönöm! Még öt. 1, 712, jó, most 7 óra 23 van az pont 12, tehát hogyha nem akarnak tovább szavazni, akkor ám tegyék. Akkor itt megállunk 20 szavazat, 16-an tartják rossz ötletnek, 4-en jó ötletnek, ez felszorozza az ember 5-tel. Ha ez felszorozható, 80 a a Kejfejancsi nézőinek és hallgatóinak rossz ötletnek tartja. Köszönöm további telefonokat, nem várok. És még egy kérdés. Csak hogy nyilvánvalóvá tegyék számomra, hogy önök mit gondolnak erről. Köszönöm további telefonokat, ez nem várok. Várok két percet, az elég lesz ahhoz, hogy az internetből adódó fázis késés legyőzzük. I'm, I'm not afraid to die. Out beyond a warm and chill, the objects on their fields, a red cup twisted them off, the face of Jesus in my suit, those sinister dinner deals, on meal trucks wicked wheels, a hope to rising from my food, all things that are good are unfulfilled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 Signs in catalog Black and The scholar of fog The walls of bad Black bomb kind They have a the sick breath At my hind They have a the sick breath At my hind They have a the sick breath At my hind They have a the sick breath gathering. A his source from the chamber Christ was born into a manger Like some ragged stranger died Upon the cross and might I say He so big in his way He was come to betray Or at least that's what I'm told Good hands, head of evil, all across his brother's fist That filthy fire, it did nothing to challenge or exist In heaven his throne is made of gold The ark of testament is to go To the throne from which I've told Our history goes fall down here It's made of a wooden wire And my body is on fire And God is never far away Into the man Második kérdés, a portfóliót idézem 2022. március 26-án 23 óra 35 perc. Nehéz megérteni Orbán Viktor miniszterelnök hozzáállását a háború fényében, jelentette a TVN 24-nek adott interjújában Andrzej Duda, lengyel államfő. Hozzátette ugyanakkor a lengyel politikus, hogy a magyar kormány korában hangsúlyosan erős szövetségese, hogy a magyar miniszterelnök nehéz helyzetben van, de meg kell jegyezni, hogy nem ő jutatta odáig magyar államot, hogy teljesen Oroszországtól függjön. A tévéműsorban arról is kérdezték a lengyel elnököt, hogy csalódott-e a magyar kormányfő hozzáállásában, ami a háborút illeti. Duda úgy fogalmazott, hogy megérti annak a politikának a hátterét. Beszélt Magyarország energiafüggőségéről is, melynek kapcsán megemlítette a paksi Atomerőművet, és felhívjázta, hogy a magyar kormány néhány éve az erőmű bővítésére szerződést kötött Oroszországgal, ami szerinte jelzi, hogy ezen a téren a függőség jelentős. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy jelenleg az orosz agresszió nyomán Ukrajnában több ezer ember halt meg, civilek is, így például az orosz hadsereg által lerombolt lakóépületekben. Ezek mind bűncselekménynek minősülnek a nemzetközi jog értelmében, mondta Duda. Ennek fényében nehezen tudja megérteni a magyar álláspontot, és szerint ez nagyon költséges lesz Magyarország számára. Nem ez az első jelzés a lengyelek részéről, deredem, deredem. Ennek fényében nehezen tudja megérteni a magyar álláspontot, és szerint ez nagyon költséges lesz Magyarország számára. És ebben az egymondatban benne van a reakció Orbán Viktor két kijelentésére, ebből a háborúból ki kell maradnunk, ennek a háborúnak ne mi fizessük meg az árak. <tos> Én nem is azt kérem Önöktől most, hogy azt mondják, hogy igen vagy nem. Én egy számsort kérdezek Önöktől, és egymás mellé kerül két olyan dolog, amely egyébként nem tudna egymás mellé kerülni. Ebből a háborúból ki kell maradnunk, és ennek a háborúnak ne fizessük meg mi az árat. A tízes azt jelenti, hogy... Benne kell lennünk a háborúban, ahogy az Uniónak és a nato tehát nem nagyobb mértékben, és ennek a háborúnak nagyon megfizetjük az errát. Az egy, az természetesen azt jelenti, hogy ebből a háborúból szinte teljesen ki kell maradnunk. Tehát az egy, az valójában Orbán Viktor véleményével azonos, vagy majdnem azonos. A tíz, az nem Tiszta ellenkezője annak, amit Orbán Viktor mondott, de egy erős kétely a tekintetben, amit a miniszterelnök úr megfogalmazott. Ebből a háborúból ki kell maradnunk, ennek a háborúnak ne, mi fizessük meg az árát. Egytől tízig. Egy, korrekt, így van, tegyünk meg mindent ennek érdekében. Tíz, korrekt, így van, tegyünk meg mindent ennek az érdekében, de ez nem sikerülhet a helyzetből adódóan, az orosz-ukrán háborúból adódóan, a NATO-tagságunkból adódóan, az Európai Uniós tagságunkból adódóan, plusz az igazságérzetünkből adódóan, plusz, hogy fájni fog, de nem azt mondom, hogy hat fájjon, de hát valamit valamiért. Egytől tízig. Jó reggat! Jó reggelt, tízes. Még egyszer csak, hogy nyilvánvaló legyen. Egy az majdnem Orbán Viktor, tíz pedig nem az ellenkezője, hanem nagyon erős kételj. Jó, reggelt. Jó reggelt, egy Három. Az majdnem Orbán Igen. Viktor, tíz pedig nem az. Jó reggelt. Jó reggelt, egyes. Jó reggat! Tíz. Tíz. Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggat, Tízes! Köszönöm! Én is! Az előzőben szavaztam, így most is szavaznom kell. A végén fogok szavazni, hogy ne befolyásolja önöket. Ott, ha tetszik, befolyásoltam önöket. Jó reggelt. Jó 10 Tízes! Jó reggelt, Jó reggelt! Jó reggelt, tízes! Köszönöm! Jó, Jó reggelt! Jó reggelt, tízes! Köszönöm! Jó reggelt, Jó reggelt, hatos! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, egyes! Jó reggelt! Jó reggelt, tízes! Köszönöm! Itt is húsz szavazat lesz. Jó reggelt! Jó reggelt, tíz! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, sajnos tízes! Jó reggelt, Jó reggelt, akkor... Én is elmondom, szerintem is sajnos tízes. A sajnos az kommentár, de ha öntől elfogadtam, magamnak is megengedem. Jó reggelt! Jó reggelt, egyes! Jó reggelt! Ha, jó reggelt, egyes! Jó reggelt! Nyolcas, jó reggelt! Köszönöm! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Egyes. Köszönöm. És az utolsó. Jó reggelt. Jó reggelt. Tízes. Köszönöm. Megvan a 20 szavazat. További telefonokat nem várok. Köszönöm szépen. 13, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 80. 81, 91, 101, 111, 121, 122, 123, 131, 132, 142, kettő, osztva, ússzal, az hetes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hetes, valamivel több, mint hét, de alig. Tehát hetes lett az önök száma. Én mind a két ügyben szavaztam, egyértelművé tettem, hogy mit gondolok. Szeretném azt elmondani így utólag, ami semmilyen vonatkozásban nem lesz magyarázkodás a korábbiakhoz képest. Köszönöm, nincs tovább szavazás, hogy... Igen, ki kéne maradnunk a háborúból, igen, nem szabadna, hogy mi fizessük meg az árát, de vannak olyan szituációk, ahol ezt az ember mindent elkövet ennek érdekében, de ha kimondja, és ez szlogenszerűen hangoztatja, azzal pont az ellenkezőjét éri el, mint amit el akar. Azzal nem véd, hanem azzal valami olyasmit sugal, ami számomra a megúszásról szól, és vannak szituációk, ahol nincs mit megúszni. Akkor ennél sokkal egyértelműbb az, hogy hétfőn hajrá Ukrajna, kedden hajrá Oroszország. Aztán ismerjen ki engem a világ, ahogy tud. Ezzel a héttel nem a 168 óra véleményét fogalmaztuk meg, mindazok, akik egyébként közelebb álltak a tízeshez, mint az egyeshez, itt elmondta húsz ember a véleményét, mint hogy húsz ember elmondta az előző kérdésben is a véleményét. A két állásfoglalás, köszönöm, vége. Egyértelmű tettem, nincs tovább szavazás. Egybecseng. Nem beszélek jó leső érzésről, és nem beszélek rosszul leső érzésről. Őszintén sajnálom, hogy a háború begyűrűzött Magyarországra. Olyan módon... Nem mondom azt, hogy ahogy nem lett volna szabad, mert ilyen mondat nincs. De ez szoros összefüggésben van azzal, amit a háború másnapján mondott Filipov Gábor, hogy a rengeteg Covid szakértőből, rengeteg háborús szakértő lett. És hogy vannak vakcinatagadók, hogy vannak nagyon sajátságosan háborút és annak következményeit tagadó emberek, amivel meg lehet próbálkozni, aztán majd kiderül, hogy hogy sikerül. Én ezt nem ellenzék és kormánypárt vitájának fogom fel, és nem hozom összefüggésbe a vasárnapi választásokkal. Én nem nevezem Orbán Viktor tömeggyilkosnak, mint Márkizai Péter, nem gondolom, hogy a 40 ezer halottat ütette, tette el COVID, ilyeneket nem mondok. Ami a magyar egészségügyel kapcsolatos véleményem, az eléggé egyértelmű, valamint az, hogy az Ogyi máig nem vonta vissza azt a feljelentést tudtommal, vagy nem, oké, okay, valaki elmondta, nem lehet visszavonni, akkor nem mondta azt, hogy meggondolta magát, és rossz ötlet egy olyan szervezet, amely Egyébként akár a kormány utasítására is dönthetett volna másféleképpen, de a kormány nem gondolta így. Szóval ezzel kapcsolatban egyértelművé tettem, hogy mit gondolok ezzel kapcsolatban. Amikor vasárnap szavazzanak, döntsenek bölcsbelátásuk szerint. Menjenek el és szavazzanak. Nem azért, mert kötelező, hanem mert hogy ezt kívánja talán. A belső hangjuk, és a talán az arról szól, hogy volt olyan, hogy én se tettem ennek eleget. Ennyit nem csúszik az internet. Köszönöm szépen, már nem lehet szavazni. A két szavazás kapcsán a problémakörről nem tudálékosan, ha hozzá akarnak szólni, hajrá 061-712-42 szavazni ne akarjanak. 061 712 061-712-42 With all this measure in the proof Of an eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway, I'm told the truth, And I'm not free The signs The catalog of black two, and chief The scholar the bomb The walls are bad black bomb kind They have a the sick breath at my hind They have a the sick breath at my hind They have a the sick breath at my hind jó reggelt, egy. Már nem lehet szavazni, ezt tisztáztuk. Tehát. Ennyit nem csúcsik az internet. Jó reggelt. Jó reggelt, tízek. Őszintén remélem, hogy nem vagyok olyan jelentős tényező, hogy mozgósítani kéne egy-egy ilyen szavazás ügyében, és gyakorlatilag a két oldal, az egy és a tízzel jelenik meg, de véleményük már nem befolyásolja a szavazás eredményét. Hetes lett az eredmény, amely lényegesen közelebb van a tízhez, mint az egyeshez. A másik esetben pedig a cipőkkel kapcsolatban 16-4 arányban döntöntek, úgyhogy rossz ötlet. Like KOMMENTÁRT ELFOGADOK, ground, Sőt, várok, ha nem fontoskodok. 061 71242. 1242 <tos> To be done with all this weighing of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And I've got nothing left to do And I'm not afraid to die The mercy seat is growing And I think my head is a-melting In a way I'm helping to be done With all this twisting of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth Then anyway I saw no proof And no, no, no a and I think my blood is a boiling. And in a way, I'm spoiling all the fun by Is this and turning. And an eye for an eye, a tooth for a tooth. And I've got nothing left to lose. I'm not afraid. I and the mercy seat is waiting. And I think my head is burning. And in a way, I'm yearning to be done with all this measuring and proving. An eye for an eye. Látom, hogy a hosszabban kifejthető verzió az kevésbé van az önök innyére, hát oké, okay, akkor a két szavazásban való részvételüket megköszönöm, ha gondolják ez ügyben, más másügyben állok rendelkezésükre, mint mondtam, ezek a napok így fognak telni, tudósítókat nem bárok, Makai József kivételt képez. Jó reggelt! Tízes! story and i'm már réges még nem el szavazni. Ja, jaj, lehet szavazni. Jaj, Mennyit csúszhat az internet? Igen. <gül> akkor, akkor, igen. <gül> akkor igen. Akkor igen. <gül> <gül> akkor még a jövő héten is fognak szavazni. <gül> Kötetlen beszélgetésre készültem, de beszélgetésre, tehát nem csak arra, hogy én kérdezlek téged, hanem hogy beszélgetünk, amiben óhatatlanul te is kérdezhetsz, de Isten igazából nem is feltétlenül kérdezni kell, mert az ember, amikor beszélget, akkor nem mindig kérdez. Volt egy beszélgetés az egónak ebben az egészen szörnyű, néha jó, de általában szörnyű csatban, ami arról szól, hogy különböző oldalak vitatkoznak, de ez általában nagyon ritkán jön össze. Egyáltalán két oldal nem nagyon tud fölállni. Az egyik oldalon volt egyebek között a kálomista, nem biztos, hogy mindenkire emlékszem, ezért mondom az egyebek között, de a Pesti László ott volt, és Pesti László azt mondta a Juhász Ferencnek, vagy annélkül, hogy hát kilát többet egy háborúból. Egy tudósító aki beszélget emberekkel, aki közvetlen benyomásokat szerez, vagy egy honvédelmi miniszter, vagy hadügyminiszter, nézőpont kérdése, hol, minek nevezzik az illetékest, akinek összefutnak az információk, és ő viszonylag nem tette kétségessé. Tehát egy tízes kálán, inkább hatos, mint négyes, hogy szerint szerinte inkább a haditudósító. Te hát ebből a szempontból inkább voltál haditudósító, mint uh, hadügyminiszter, vagy honvédelmi miniszter. Ha, ami nem múlik. Igen. De valami nekem azt hogy hogy ezt a kettőt egyrészt nem lehet összehasonlítani, bár nagyon hangzatos, és én honvédelmi párti lettem volna. És most de azt gondolatot kéne folytatni, hogy, hogy szerintem ki lát többet? Nem, nem ez csak nem. Ez a, nem vagy nem csak ez, ez egy felvezetés. felvezetés. Makai József. Szerintem a, valamennyire korlátozottan lát mindenki. Tehát, Mind mindent. Mint mindent. Hát úgy általánban. Kint a terepen ott, ahol valami éppen történt, vagy történik, ahol arra lehet számítani, hogy majd történni fog valami, ott lehet, hogy előnyben van a tudósító, mert hát a saját szemével lát dolgokat, beszélhet emberekkel. Viszont nyilván persze a, a miniszternek megvan az az előnye, hogy nagyon sok forrásból, saját szakszolgálataitól, a, a partnerállamok szolgálatai által átadott információ, nagyon sok helyről, sok forrásból származó információt kap rendszerezve és összefésülve. Mert ugye azt nem, szerintem most nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az, szóval az nem nyersen ömlik a döntéshozókra, azok, azok szerkesztette anyagok. A, amit egyébként, tehát így időnként látni. Lehet, valami vala, valamiféle tudás, lehet, hogy némi torzítás, de, de, de emberek készítik, és nem robotok, de, de anyagokat készítenek, elemzéseket arról, hogy éppen mi zajlik, vagy mi zajlott, vagy mi várható, és kinek milyen tervei lehetnek. À, én nem tudnék igazságot tenni. À, van, van egy olyan szelet, amiben viszonylag könnyű. Tehát amikor ami, ami, a napokban az egyik kollega küldött egy felvételt, egy ilyen két perces videót, amin valakik valamit lőnek, és közben azt lehet hallani, hogy allah Akbar. És a felvétel állítólag Ukrajnában van, és aztán és már részletekre emlékszem, hogy ezek a, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a kurdok, akik elmentek harcolni az ukránok oldalán, vagy a, vagy a dudaevista csecsenek, akik az ukránok oldalán harcolnak. Mondtam, hogy óvatosan, azért, mert ezt a videót öt nappal korábban úgy láttam, mint kadirov emberei, aki éppen az ukránokat támadják. Tehát, hogy, hogy, hogy Tehát nagyon jó, hogy mondod, mert ugye látszólag össze-vissza de van a Forma 1-es pilotáknak egy tesztgépük, ami úgy működik, hogy felvillan egy lámpa, és akkor rá kell csapni. És akkor ez így egy viszonylag nagy táv, és a legkülönbözőbb helyeken, és ugye a találati arány számít. És ezt megpróbálták civilek, és hát egészen porzasztó eredményt értek el, abból adódóan, hogy az ő reakció sebességük milyen. De nekem a felvillanó lámpák maradtak ebből meg, én nem álltam ennél, tehát én nem vizsgáztam, biztos én is rosszul vizsgáztam volna, de, de hát nem is vagy formánygyes a is, szerencségre. Nem, de a más viszont ugyanezt csinálom, hogy a mi kettőnk beszélgetését sokan kevesen nézik, hallgatják. És az, amiben az, ahova az beépül, az nem ugyanaz, mint amiről te beszélsz, és amiről én. A háború elején még csak-csak, tehát bizonyos szempontból az a képtelen helyzet alakult ki, hogy amíg kevesebb információ volt a háborúról, addig az emberek jobban kiismerték magukat, mint amikor több információ lett, mert ez a több információ imáron a hazai életre is vonatkozott, lett egy olyan beágyazottság, ami korábban nem volt, és ez nem segítette a háború megértését. Másrészt az idő nem sem segíti abban az értelemben, hogy elfáradnak. Tehát a, a, azok a akiknek ez nem valamilyen szinten a hivatásuk, vagy nem tartja őket valamiért ez a történet, azok, azok ezen tovább lépnek. Hát ha tovább tudnak lépnek akkor tovább is lépnek, de a kérdés az, hogy te mit gondolsz arról, hogy egy hétköznapi ember, aki nincs, az Néz egy fradi Vasas meccset, és akkor azt mondja, hogy ő még nem látott foci meccset, de ezek szimpatikusabbak. Ő ezeknek fog innentől drukolni, és aztán soha többet nem néz foci meccset. Aki ránéz az ukrán-orosz, vagy orosz-ukrán háborúra, az mi alapján dönti el, hogy kinek a pártjánál? Ezt hát, én nem tudom. De ez egy fontos kérdés, nem? Én nem mondom, hogy nem fontos okay, kérdés. Akkor de akkor vár... Azt az képen... orosz háborút leszámítva a, a specialistákat? Úgy nézni, hogy az ember nem foglal állást? Hogy ez most olyan, mint Nem, én, én azt látom, hogy, hogy nem lehet. Tehát én azt látom, okay, hogy nem lehet. aki állást foglal, mi alapján foglal a, állást? Tehát én azt látom, hogy ugye van, van egy téves percepció szerintem a nyugaton, és akkor itt Magyarország egy része is ide sorolható. Ehhez szeretne hozzászólni? Igen. És mit szeretne mondani? Hát csak azt, hogy hiányolom, hogy a Dunaparte cipőkkel nem foglalkozik. Azzal kezdődött a műsor. Ja, bocsánat. Akkor miért telefonált? Hát, ezt mert most kapcsolódtam be. Értem. El. Akkor honnan tudja, hogy... Akkor miért nem kérdezte azt, hogy mi történt a műsor első fél órájában? Bocsánat. Elmondom, az okay. Nem. És jobban jár, hogyha nem mondom nek, hogy mit gondolok. Igen, gyerek. Szóval... És Magyarország tehát arról szó, hogy... Hát igen, tehát hogy, hogy, hogy szerint, nyilván Magyarország uh, szerintem azért a nyugati világ része, én meggyőződéses és atlantistaként ezt így gondolom, de hogy, hogy van, egy, van, egy, van, egy, van egy téves percepció, hogy ez, a, ez most arról szól, hogy Oroszország a világ ellen, de valójában, hogyha egy hogy kicsit távolabbról nézzük, akkor ez, a, ez Oroszország küzdelme a nyugat ellen. A, a világ egy jó része... mi a helytelen a percepció? Az, hogy hogy, a, mármint, hogy Oroszország a nyugat ellen, és nem Oroszország a világ ellen. Tehát Oroszország nincs egyedül. Oroszországnak vannak többé-kevésbé csendes, vagy kiváró, vagy különböző módon kalkuláló támogatói, Társutasai, Kína, India, Brazília, a világ egy jó része, nem bánja azt, hogy, hogy, hogy, hogy egy kicsit hogy megpróbálnak. Hát, ha átrendeződnek a bizonyok. Nyugaton viszont ezt úgy élik meg, mint Oroszország harcát a világ ellen. Ez egy, ez egy nagy tévedés, szerintem. Hogy hogy foglalnak állnak? De ez az elejé óta gondolod? Ö... Mert hát egyre inkább így gondolom. De azt ezt gondolta így el, gondoltad, nem? még a háború előtt is gondolom, mert a háború ennek legfeljebb egy másfajta megnyilvánulása. A háború előtt sok minden nem értettem. És, és sok mindent. tehát a, a, a, ugye, amikor kimentem, akkor először azt gondoltam, hogy majd egy ilyen valamiféle, nem is tudom, a, tudósítás lesz arról, hogy hát lám, hogy maradt el valami. Csak aztán jött az a pillanat, amikor már nem tudott el, el, elmaradni a háború. De, De amikor kim voltál, az abban a kérdésben, amiről az előbb beszéltél, abban világosabb képet alkotott? Tehát valamit visszaigazolt az a tapasztalatod, amit ott szereztél abból, amit egyébként előtte gondoltál erről? Igen. Igen, valamennyit igen. Valamennyit igen. De az utca népél hogyan tudja? Ezt visszaigazolni, vagy az ellenkezőjét? Állítani? Nem feltétlenül az utca népe igazolta vissza, hanem azok a források, akikkel találkoztam, azok a különböző beosztásban dolgozó emberek, akik a, a, a biztonsági architektúra különböző szintjein voltak. És miért le... álltak szóba veled? Miért velem szóba? Hát ezek a kémelhárítók, ezek ritkán szoktak megkémel, ritkán szoktak beszélgetni civilekkel. Nem, nem? Ez egyáltalán nem, nem így van. Nagy, gy, nagyon az emberek szeretnek beszélgetni. Hát azért vagyunk itt, János. Igen, két kém elhárító vagy két kém. Én sok a környezetemben lévő emberről gondolom az, hogy kém. Én nem vagyok kém, de nyilvánvalóan minden kém azt mondja, hogy ő nem kém. Hát egy kezdődik. De ö, akkor ez két dologról szólhat, egyrészt szólag, hogy akkor ez itt némileg egy teszt, a másik pedig az, hogy most egy világháború küszörben vagyunk. Szerintem, hát nem tudom. Hát ugye, ha igaz az a jelentés, amit és mindent, ugye nagyon komoly fenntartásokkal kell fogadnunk. Ettől még persze igaz is lehet. De ha igaz az a jelentés, azt a Washington Post meg, hogy, hogy a, az orosz partnerek nem veszik fel az amerikai tábornokok, hívás, hogy nem fogadják, nem veszik fel a telefont, akkor ez egy picit aggasztó, mert... Miért telefonálnak az amerikai tábornokok? Miért ne telefonálnak? Nem tudom, mit akarnak mondani. Jó, visszalépünk párat az időbe, és például ott van Donald Trump próbálkozása, hogy megszerezze a második ciklust. Igen. Ott volt egy rakás bizonytalanság, ugye, hogy Donald Trump mit fog tenni, hogy fog reagálni. A vezérgari Főnökök Egyesített bizottságának elnöke felhívta külföldi partnereket, főleg a kínaiak voltak ebből fontosak, és azt mondta nekik, hogy nyugi, ne foglalkozzatok a valamit, vagy nyilván foglalkoztok, de, de az Egyesült Államok hadereje nem fog olyan lépéseket tenni, ami Kína biztonságát veszélyeztetné. Ugye az egyik, ha, ha két kórát nézzük, ugye mindig egy kulcskérdés, hogy, hogy, a, hogy a két ország között működik-e forró drót. Hidegháborúban. Volt ugye milyen telefon, vagy, vagy, vagy, vagy a, a Kreml és, és a fehérkázt között. Volt egy folyamatos kapcsolat, hogy tisztázni kell a félreértéseket, infókat, akármi. Ezért fontos az, hogy ha az amerikai tábornokok telefonálnak, akkor Moszkvában fogadják el, mert, mert akkor lehet egy dialógus. Valódi, nem beszélni. csak a, az Obama beszélhet a nem tudom és nem csak a Biden beszélhet a nem tudom és a Putyin beszélhet a nem tudom hanem a tábornokok is beszélgessenek egymással. Hát van, van egy élő kapcsolat, amikor, amikor tisztázni kell, hogy az, amit látunk, az most azt jelenti, hogy tényleg elindultak a rakéták, vagy vagy, vagy ott valami interferencia van, mit tudom én. Tehát, hogy, hogy lehetnek olyan kérdések, amit tisztázni kell. És ez azért fontos, mert hogyha, ha, ha tisztázunk apró incidenseket, akkor csökkentjük annak lehetőségét, hogy ezek eszkalálódjanak, és hogy ezek apró incidensek, amik most vannak, most egy elméleti apró incidens ami bármi történhet okay, de ez most egy gyakorlati de, de, de ebben történhet olyan esemény amit félre értelmezünk amit, amit, amit, amit távolról nézve a műholdakról nézve a, a lengyelországban és Románia már repül nézve esetleg rosszul interpretálom kérdéseket vet fel, csak nem állt, hogyha tisztázunk. Például ez ezért fontos, egy forró ez, ez az aggasztóabban, ha nincs, De honnan tudjuk, hogy ez tényleg így van? Hogy nem beszéltek? Igen. Ezért mondtam az elején, hogy mindent már el tudok el elcsakkal kezelni. De ezzel együtt azt gondolom, hogy vannak olyan pontok, mint a New York Times, a Washington Post, a Wall Street Journal, amiknek inkább hihetünk, mint, mint, mint más, más, Oké, más forvasat, Nem veszik el fel a telpont. Mi következik ebből? Az, hogy annak, mint mondtam, annak a... Annak a, a ebből még nem következik a harmadik világháború viszont a, annak a lehetősége maradt fenn, hogy, hogy, hogy, hogy valamilyen konfliktus túlspilázódik, elszabadul és nagyobb károkat okoz, mint kellene. Tudod, a Putyin az meg fölveszi. Hát én ebben azért nem lennék annyira. De Makron az gyakrabban beszél a Putyinnal lassan, mint a feleségével. És sokra is mentünk vele. Hát, hogy sokra mentünk, vagy kevésre, miért ne, gondoljuk ne, azt, hogy az amerikai ne, tábornokok hát, hogy többre ő... mennének? Ne, nem csak amerikai itt az amerikai politika lenne érdekes, ugye, ahol, ahol éppen most abban telt a hétvége, hogy egy szerintem nem, Véletlenül erős Biden kijelentés után valami képen megpróbálták visszaterelni, mert elég nagy felsziszsel is fogadta azt, hogy Putin nem maradhat a helyén ezek után. Nyilván valamiféle teszt üzenet volt, nagyon sokaknak nem tetszett, az amerikaiak megpróbálták ezt valahogy becsomagolni, de hát ettől még elhangzott. És akkor te ott Kievben beültél egy presszóba, és bejött Szergei Szergejev is, és azt mondta, hogy én egy fontos katonai ember vagyok, beszélgessünk. Hogy volt ez? Tehát meséld el a körülményeket, mert én emlékszem arra, hogy volt olyan, hogy egy meghatározó politikusnál voltam, és akkor mondta, bejött valaki, és akkor mondta, hogy ő a katonai elhárításnak a vezetője, így hívják, ha kimegyek, felejtse már. És akkor elfelejtettem, bár a fogalmam nincs, hogy hogy hívják, és ha szembe jönne velem, akkor nem emlékeznék rá, de ez hogyan zajlik Kievben? Az egyik... Ismerős, ismerősenek ismerősre összehoz valakivel, akinek van némi fogalma arról, hogy, hogy a, az ukrán fegyveres erőképpen... Jó, misélem. és a belevalló beszélgetés az gyakorlatilag arra szolgál, hogy majd a 168 óra legyen olyan, mint a New York Times. Hogy abból mit lehet megérni, vagy hogy ez csak arra jó, hogy a te fejedre sok, sok mindenre. Jó. Arra is jó, hogy, hogy, hogy, hogy legyen egy képem arról, hogy mi zajlik, Hogy ő például hogyan látja. És ez egy aznapi kép, vagy ez még másnap érvényes? Ezek, nézd, a, a, a, a kép az dinamikusan változhat, de vannak olyan, olyan fundamentumok, amik, amik igazak maradhatnak. Az egyik forrás például azt mondta, hogy, hogy ez az ukrán hadsereg egészen más, mint a nyolc évvel ezelőtt, és ő ezt napi szinten látja, mert, mert tapasztalatuk lett, elszántak, felszerelték őket, szakítottak a szovjet múltat, professzionalizálódott. Amikor elkezdődött a háború, akkor hajlamosak voltunk ezt egy kicsit lekezelően, az első napokban, első egy-két nap az erről szólt. Ját, jönnek az oroszok, nagyon gyorsan jönnek, nagyon sok irányból jönnek, nem lesz ebből semmi nagyon gyorsan letaposnak mindenkit. És a harmadik nap viszont kezdett átfordulni a dolog, a negyedik nap már irreálisan átfordult, és már, már mindenféle ukrán sikereket vizionáltak sokan, de kiderült, hogy ennek, ebben volt nagyon sok igazság. Tehát a, a, a fundamentuma annak, hogy a, az ukránok elszántabbak és felkészültebbek annál Semmint sokan gondolják, köztük az oroszok is nagy balszerencséjükre, az szerintem érvényes maradt. Volt olyan diplomata, aki a háború kitörés előtt 15 órával még arról győzködött, hogy kizárt. Kizárt, hogy ebből bármi legyen, is ő az van még ott. mert... Ebből nem lesz semmi. Másnap délután már, már evakuálták, és akkor nyilván azóta máshogy látja a történetet, de, de, de neki meggyőző. fontos, hogy egy átlagember, aki nincs, értse azt, hogy ez a háború miért van? Vagy egyszerűen szembesül minden nap az eseményeivel, miközben arra a kérdései hogy miért van, nem tud válaszolni? Nem tudom, tud-e válaszolni. Hát miért fontos? Azért fontos, hogy hogy minek mi az oka? A, hogy, hogy, minek, minek az oka? Bocz hogy... elhíresült mordása, hozzá kötődik, hogy ő találta ki, vagy ne, nem, fogalmam nincs, az így szólt. A és Júlia a kapulet és család viszája eredete homályba vész. Én ezt soha nem fogom elfelejteni. Ez hogy az, az ukrán-orosz e, háborúval kapcsolatban? Hogy, hogy, hogy a, nyilván olyan messzire a, az átlagembernek, aki, mint mondhat, nincs, nem kell visszamennie, hogy valóban visszafejtse és felfejtse, hogy megpróbálja megérteni, hogy az orosz-ukrán viszony árnyalatai azok hol problémásak és hol nem, hogy, a, hogy az orosz politika... De nem kinehoz egy bázis, hogy aztán később a napi eseményekkel tudjon valamit kezdeni? Mármint egy tudásbázis, ah. Hát lehet ők ellene, de hát a közvetlen környezetével sem feltétlenül van az embernek Igen, csak hát mindennapi politika áldozatává válik, amely egyébként az oroszuk felháború, már egészen másra használja, mint amiről az eredet legszorú. Nagyjából legszorunk. erre szerettem volna kiukadni, csak kicsit előrelépünk, és tök jó, tök jó hogy, lesz, hogy, hogy, hogy lett egy ilyen sortkát, amivel így eljutottunk. Igen, persze, hát hogyha... Hát azok ott ölik ülik egymás, mi pedig ezt másra használjuk, hát... De hát ez van. Tehát, ugye, néz, hát addig kam, van, amíg bele nem kerülünk. Kam, de, hát, de hát éppen azt mondjuk, hogy nem fogunk belesodrólni, hát mert így, semmiben így, nem sodródunk bele, mínusz Afganisztán, mínusz Irak, mínusz Kurdisztán, mínusz Afrikai műveletek, stb. stb. stb. De úgy teszünk, mint olyan, soha nem fordult volna. De és a NATO deklarálta, nem akar háborút a, a hazarozókkal, ezért azt mondjuk, hogy a, tulajdonképpen... Az egész világ elfogadta a, a, az álláspontunkat is. Miért, miért mentél ki, és miért jöttél vissza? Uh, hát azért mentem ki, mert kíváncsi voltam, és azért jöttem vissza, mert úgy tűnt, hogy, hogy, hogy, hogy ideje lenne visszajönni, és most meg, megbántam, hogy még egy kicsit maradni kellett volna. A hát, pontosan van, hogy vissza kell menni. Amikor az ember kivegy, mit hisz magával? Hát az szokásos. Tehát, hogy hálózsák, törölköző lehetőleg, minél inkább egyszínű, alsó nemű, egyszerű ruházat. Hány alsó nemű? Hát én általában ötet szoktam csomagolni. Nagyjából egy olyan ciklus, amit így, hogyha hajó, ha hátizsák. szállod el. Hátizsák? Hát, mindjárt, ez benne egy hátizsákban. meg kis... hátizsák? Meg egy kisebb hátizsák, amiben, amiben a napi el lehet helyezni, mert, mert lehet olyan, hogy... De olyan felszerés, ami az a mozgásában nem befolyásolja? Futni kell? Vagy könnyen elhagyhatja a kézi csomagot, hogyha nem kell? Tehát miből áll a csomag? A... Hát tehát van egy nagyobb hátiség, akkor kisebben benne van a laptop, a töltők, a, a füles, a, a telefonok, a, a, attól függ, hogy éppen milyen technikát visz magával, és mennyit visz magával. Ez az ember előttem okai. Én ezek minden nap, úgyhogy... Miből áll az edzés? Én futok. Mennyit? Vagy egy, nem vagy egy pálinkás. Ö, nem, nem, nem, nem. Most, a, most ugye, mert, mert ki kellett hajnosan, Ezt meg, úgy érkeztem meg kívül, azt látom, hogy a fenegye, meg ott nem hoztam a futócipőt, mert hogy tele van parkokkal, is nagyon, nagyon jó futóhelyekkel. Hát én most jövök vissza, ugye, mert volt ez a kiesés, az most olyan három kilométernél tartok, de egyébként amíg előtte az olyan öt és hat között naponta. Állapvetően a rosszul, vagy angolul? Vagy hát bíveréke. inkább angolul, de hát hogyha azért idővel valamiféle, valamiféle szláv, alapokból építkezve azért vala, valamennyit. Nem, nem mondom, tehát hogyha azért jön egy csapatkozák, azok simán meg tudnának venni, úgyhogy még nagyon rosszul alkudom magamra, de hogy így egyébként alapvetően van. Ezt egyezteti az ember a főnökséggel, hogy most átmenetleg nem számíthatnak rá az újságban? Persze, hát persze, persze, ez egy közös. közös. mond, időre meg? Közös. Hát ezt nem tud. Tehát, hogy ebben, ebben a cég nagyon rugalmas volt, tehát hogy, sőt, hogy abszolút uh, kiadó támogatta, hogy, hogy legyen ilyen. Uh, volt egy uh, napi kapcsolat a céggel arról, hogy éppen hol vagyok, mit csinálok. Anyagilag is támogatja. Igen, igen. Tehát ez, ez most, ez, ez a része teljesen rendben volt és teljesen... Uh, az azt is tudtuk leg... mindannyi. Hány felé közvetít ilyenkor az ember? Van erről megállapodás? Hát ezek menet közben jöttek be. Menet közben dőlt úgy el, hogy, hogy, hogy, hogy jókor jó helyen, vagy jókor rossz helyen, vagy mit de, de hogy, hogy, így, hogy így volt egy érdeklődés, ami miatt, és akkor született egy döntés, hogy akkor igen. küldjünk. Nekem meg a fő, fő ötletem, meg a fő figyelmem arra fordult, hogy majd a labba való szöveg az, az milyen legyen, meg Mi az legyen. Ez, hogy hogy kimentél? Van? Hát, hát senki felé, a teljesen klasszik ez. Ungvár, a Kárpáltokon, aztán a street Te autóval? És, autóval. Egy, nem, nem, nem. Egy csapottan álltam össze, akik, akik aztán háború kitörésekor úgy döntöttek, hogy inkább, inkább visszamennek, úgyhogy ami... a háború előtt, 21-előtt mentél ki. Igen. Mikor? Pár nappal előtt. Tehát akkor mentem ki, amikor úgy látszott, hogy jön egy pont, amikor jön egy döntési pont. Amikor azt kell, mert az amerikaiak, hogyha megnézel vagy én, hogyha visszaemlékszel, folyamatosan tolták. Egyfolytában. Állandóan tolták. Most indul, ezt csinálják, ennyien vannak, annyian vannak. Most már könnyen mondhatják, hogy mi szóltunk előre. A, és Ugye, mi hát, látszik ezeken a, a felvételeken? Hát ez az, tehát ö, volt egy pont, amikor én már kintről azt kértem egy kollégát, hogy próbáljon írni a, a miholdas cégeknek, hogy hol van a katonák szállás De erre válaszolta. Nem válaszolta. Hol, hogy van-e felvétel arról, hogy ezek hol szarnak, hol esznek? De ezek, ő, ők egyébként látják? De erre voltam kíváncsi, hogy ők látják Hát elvileg látják. igen. Ugye volt az a felvétel... De ez az oroszok is tudják, hogy ezt látják. Nyilván. ebben hát e e e e most mindenkinek számolnia kell, hogy minden látszik. Nem csak műholdakról, hanem a felderítőgépekről. Nem csak, nem csak vizuálisan látnak De a is valószínűleg. Nem? Mindenki, akinek, akinek műholdja van, az látja. De ez Magáncégeknek ugye vannak műholdak. Igen. A magáncégek is látták. Uh, hát persze, ha megnézzük, akkor ebben rengeteg trükk van, hogy azt mondják, hogy itt a, ez a harckocsik, a, a harckocsi nyomokat a hóban, hát aztán persze, valamit látunk a Most, hogy a felbontása nem feltétlenül az volt, amit a kormány szemben kapna. Miről beszélgettetek a kocsiban? Hányan voltatok? A, hát miről beszélgettük? Voltatok? Régóta, régóta de, tele volt a kocsi, hát, és... Régóta ismerjük egymást, ezért mindenféle hülyeségről beszélgettünk. Milyen volt a hangulat? Mindig jó a hangulat. Itthon elköszöntél le bárkitől, De csak annyit mesélj el, amennyit ügyvédei jelenlétében is elmesél. El. Hogy Hogy érted? Mondd, szia. hát sziasztok, majd jövök. És mit mondtak, vigyázz magadra? Hát ezeket szorileg mondom. Puszi, puszi. Két napot a telefonáló küldök valamit, hogy Nem, ez, nem... Most már, ez most már megváltozott. Tehát, hogy most, ha van net, akkor a mindenféle eszközzel gond nélkül be tudsz jelentkezni és kapcsolatban. Tudsz, a család más? Csak, persze, a családnak például. Tehát, hogy tud, tudsz tudod, -e olyan csoportos hívást indítani, hogy, hogy minden gyereken, feleséggel minden... ez a háború és az, hogy kimentél, az volt adrenalin? Hát ezekben mindig van adrenalin. Hogyne? Minden, minden olyan helyzetben, amikor úgy érzed, hogy a határaidat feszegeted, vagy, vagy, vagy megpróbálsz valamit tenni, abban van adrenalin. Hát azért csináljuk. Hát, őket. Pontosan őket. tudom, hogy miért csinálom a kejfejacsit, aztán, hogy ezt sikerül-e beváltani, ez egy másik kérdés. Amikor te kimentél, vagy most szándéks a visszamenni. El tudod e azt mondani, hogy mit szeretnél volna elérni a saját magad tájkozódásán kívül hatásként elérni mindazok számára, akiknek beszélsz, vagy akiknek írsz. Nézd a Én elég régóta írok ahhoz, hogy tudjam, hogy ha befejeztem egy szöveget. Ha az megjelent, akkor onnantól kezdve. Nekem itt már nem sok minden szeretet szemben a platform válogatja. a a heti labban, amit írtam, annak nagyjából az lett volna az én szándékom, hogy bemutassam azt a hangulatot, hogy hogyan, hogyan csúszunk bele a háborúba, és hogy ezt én hogyan, hogyan tudtam megélni. Ugye, ma már, ma már nagy illúzió. Az, szerintem azt gondolni, hogy a hírek a folyamatosan ömlő hírekkel egy heti lap bármit tud kezdeni. A történettel és az olvasmányjal igen. Tehát, hogy, hogy olyan szituációkat, sztorikat, embereket próbáltam találni, akiknek a történet és a, a, a, a, a, a, a, a szituációkból valamit meg lehetett mutatni arról, Menjünk, hogy Menjünk, nézzük a... meg a telő te hiszem van, hol kezdődött ez? Igen tudom, igen, tudom, igen, igen, igen. Hát milyen. tehát mi, a, mi, te nem vagy egy előzményeknél? Mivel, mivel, mivel én, mivel én, én Jugoszláviában születtem és ott nőttem föl, és a fiatal felnőttként, vagy éppen csak a tínédzser éveimet elhagyva, semmi, tulajdonképpen még nem voltam húsz amikor ott elkezdődött az a válság, aminek a vége egy háború sorozat lett, hogy most ezt polgárháborúnak, államközi háborúnak nevezzük meg. De hát így többfelé méltem, a Bajmog, Topoly, a mújvidények, ez egy, egy időben nagyon sokat Belgrádban, mikor elkezdődött a több pártrendszer, akkor Heti szinten több napot voltam ott, mert rácsodálkoztunk egyrészt a parlamenti demokráciára és több pártrendszerre, másrészt az utcai tüntetésekre. a, az, a nagyjából az volt a világom, ami, ami elkezdett szétesni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes folyamat volt. Mikor jöttél? Hát Vukovár eleste után, akkor már, akkor már egy ideje Boszniában voltam, és azt láttam, hogy ennek se vége, se értelme, se semmije, és és akkor egy... akkor még repültek polgári járatok és akkor egy nagy kerülővel megérkeztem. Miért jöttél? Hát már nem láttam értelmet a maradásnak. Nem akartál meghalni? nem akartál egy ilyen országban maradni. Nem volt ország már, amiben maradni lehetett volna, tehát éppen esett szét, szét, szét, széthullott az az ország. És, Kitől köszöntél el? Tösi? Kitől köszöntél el, és mivel? Hát, hogy ma jelent, Köszön, sziasztok. A, a, a, Azt nem da. gondoltad, hogy neked ott dolgod van? Nem, nem. nem, nem, nem sem, és utólag sem. is úgy gondoltad, hogy ezt jól láttad? Igen akik maradtok? Hát ők meg úgy látják, hogy nekik ott dolgok volt. Ez, ez, ezek egy indű döntések. Tehát én egy ideig azt gondoltam, hogy most így visszaemlékezve, hogy nagyon gyorsan eljött ez a pont, vagy nem olyan gyorsan, de eljött az a pillanat, amikor kezdve bujkálni kellene, De hogy, akt, hogy aktívan, nem lehetett otthon, lak, máshol kellett lenni. Beszövözös. Hát akkor már túl voltam, akkor én már, akkor én már tartalékos állományban voltam, és mozgósítás volt éppen renden, és egy nap, amikor a... Volt egy időszak, amikor szabadon járkodtam, és akkor egy nap hallottam a rádióban azt a számsort, ami azt jelentette, hogy az egységem tagjainak jelentkezni kell a megadott helyen, és akkor... Hát... Akkor te egy hadiszakevény voltál? Persze, persze, persze. Itt volt hova érkezni? Nem. Te onnan akkor tudósítottad? Hát, írtam a narancsnak, az, az, az, a, a, a Vagesz volt például az, akit fel tudtam hívni. Azzal kezdődött? Na, azt hiszem, igen. Igen, a, akkor ő mutatott be Pesti Lacinlá, vele dolgoztam ideig a fekete dobozban. A, a Korábban, még korábban, még volt a Panoráma című is, nem volt. tudom emlékszem. És Panorámában volt uh, Kalmár Gyuri bácsi. Volt. Uh, és egyszerűen eljött még a kezdet kezdeti, amikor még így Itt Itthon a szemben előtteket. Válság, igen. És akkor megismert, és kérdezte, hogy, hogy mennék vele tolmácson tolmácsolni? Egy fi, klasszikus fixeri munka volt, csak nem volt mobiltelefon, tehát macerással volt megszervezni, de hogy... És az volt, hogy rendszeresen jött. Á, szabadkán beültem az autóba, mentünk, ézzel. különböző operatőr, aztán egy idő utána a aki nem tudom, ismerted, de, de. egy nagyszerű, nagyszerű figura volt. Nyugodt, nagyon okos, nagyon sok, nagyon tapasztalt. És akkor fel, a, a, azt kérdezte a Kalmány György bácsi, hogy nem lenne kedvem úgy dolgozni, hogy ő már nem is jön? Igen. És mondtam, hogy de. Várszegi kacsi jött, felvett, elmentünk, megcsináltuk az interjúkat. Nagyon sokat tanultam ezekből az utakból. És akkor vissza, együtt vissz eljöttünk Budapestre, megvágtuk az anyagot. Mennyit után lettél honos? Itt? Nem jogilag. Érzületben? Érzületben, érzüled Hát nem, hiszem, hogy nem, nem tudom. Hát a, a, a kívülálló vagyok, azt hiszem. Most is? Persze, persze, persze. De a családod innen való? Nem. Vagyis hát a gyerekei mit születtek, ah, és, és, és próbáljuk nem traumatizálni őket a valami, hogy, hogy még, de hát nyilván ők is De, de magad múgyján egy földön futó vagy mint mindannyian, csak másféleképpen? Nem ezt nem tartom tragédiára. Nem, de? ezt én értem. Nem, én mint bolygós zsidó ezt értem, de azért a te helyzeted azért effektíve más. Miért? Hát mert eljöttél valahonnan, tehát azért az egy egészen más. Tehát gyökere egy másik helye, mint ahol születtél, azt én megpróbáltam elképzelni, de nem fog tudni is sikerülni, hiszen mindaz, amint te átmentél. Ez is, nem... is egy változó dolog. Néha azt gondolod, hogy közelebb, vagy néha azt, hogy távolabb. Nincs erre. Nincsenek exakt. Legtek barátaid? Igen. Igen. Mondjuk jó, jó részük. Jó részük még, még akkor barátom volt, amikor, amikor mindannyian új idékenél jöttünk. Hol... Hát, de itt szereztek De volt. itt is, itt is lettek barátaim, igen. Milyen háborús konfliktusokban voltál még? Ahol aztán már önként mentél, hát nem Hát ugye pedig... adódott ez a rakás, ez a balkáni. balkáni. Ez Bosznia maradt ki, mert akkor voltam leginkább itt be, beszorulva Magyarországra, mert, mert akkor még nem volt magyar útlevél, mennyi, ugye, nem, mert az egy nagyon macerás volt, de mondjuk Horvátország, Koszovó, a koszovói válságok előtti, Macedónia, tehát így, a, a, a, amit ebből lehetett magszolni, az meg volt. Voltam, voltam egy kicsit Afrikában, ilyen szomáli föld, ami egy ilyen el nem ismert része szomáliának, egy ilyen nagyon furcsa jogállású terület. Ruanda a, a, a népírtás idején voltam. Izraelben többször. Izrael plusz Gáza plusz Cisjordánia Irakban volt a -e néhányszor voltam. Vagyis, uh, Afganisztánban, Irakban. Uh, hát ilyesmi. Neked egyébként van olyan, hogy profil? Mi, mi, milyen profil? Hát ami a te profilod. Én nekem nincs profilom. Én ugye azt tanultam, az biológia, hogy a sertés az mindenevő, meg az ember is az, én sertés vagyok. Te mi vagy? A azt Hát látod. Nem, hát ugye az, az, ami most például Kievről és Ukrajnáról szól, és visszatérünk oda, az inkább profilod, de mint a nem Kiev. Inkább. Tehát, engem, én... engem, ez, engem ez nagyon érdekel. De, de ennek nyilván, hogy mondjam, ennek számos oka van. Egyrészt nyilván a nem tudom, mi, mi, a csizmon, hogy, hogy, hogy azért el tetott lenni és látni valamit, amit kevesen Kevesebben látnak, érdekes dolgok. Látni a történelmet folyamatában, az szerintem nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Látni, érzékelni ezt a És közben nyilván valahol ott van az, hogy, az, hogy, hogy, hogy hát azért csak egy olyan országból születtem, ami, ami egyszerűen szétcsapta magát, és ennek erre valamiféle választ kéne találni, hogy ez miért volt. Meg kell érteni, hogy az etnikai konfliktusok miből táplálkoznak miből... És az jobban... és az, az már tudományos, hogyha ezt máshol tanulmányozott, hiszen azért a saját élményeid én én, én, én, ugye nekem megvan az a szerencsém, hogy... hogy két, két nagy szerencsém van. Az egyik az, hogy tanultam a nagyszerű tanároktól a, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, másrészt meg, hogy taníthatok a, a Kodolányi János Egyetemen. És ez, és mondjam, nekem ez munka is közben. Az, hogy, hogy, hogy ezt, ezt a különböző kurzusaimnál tudom, tudom használni. És, és Az is nagymázni, hogy az egyetem ezt is és ebből nem, nem, nem volt húzus, hogy néhány óra elmaradt, és nem tudtam online megtartani a légi közben. Tehát igen, persze engem ez, ez ha úgy tetszik, mélyebben is érdekel. Um, még egy kis visszakapcsolás. Um, én rendszeresen beszélgetek Nemes Gáborral, aki még a Magyar Rádióból való ismerettség, egy időben rendszeresen beszélgettem a Bendával is. No, nagyszerű, mind a kettő. E, a kérdés az, hogy az az idő, amikor én nevelkedtem, de ebben még a Magyar Rádióban töltött idő is beleszámít. És a Kalipszor is beleszámít, bármennyire is furcsa, mert ugye a Magyar Rádió költség nem, nem számított, hogy mennyibe kerül, és akkor én csak később szólt a Bétót, hogy talán mégse beszélgessünk egy óráig, az akkor éppen Pekingben tartózkodó nemes mert hogy ezt még a magyar rádió költségvetése se bírja, mert ugye hát kérdés van, és a nemesnek volt mit elmesélnia. De éppen a panorámára utalva, vagy a panoráma panorámaszerű műsorokra, az emberek itteni külpolitikával kapcsolatos ismeretanyagot, tehát amit a világról tudnak, az sokkal inkább az internettel van összefüggésben, semmint azzal, hogy lennének orientáló műsorok de ugyanígy orientáló cikkek egyfajtában napilapokban vagy hetilapokban. Te ennek a jelentőségét hol látod, ha egyáltalán igaz? azt hát az, hogy az embereknek a külpolitikával, a világgal kapcsolatos ismeretanyagukban korábban azoknak a rendszerezésében, optimalizálásában, priorizálásában segítettek műsorok, legfeljebb az ember nem nézte őket. Mostanában nem nagyon segítenek műsorok. Szerintem nem feltétlenül így van. Lehet, hogy nincsenek műsorok. Lehet, hogy bizonyos lapokban máshogy, máshogy súlyozódik, de hát... Hát főleg a fiatalabboknak, akik már azért beszélnek Ezt nyelveket. Mondtam, hogy az internet az... az, Ez az... teljesen, teljesen Igen, nyitott. csak a arról szoktunk beszélgetni, hogy azért az interneten való bóklászás nem pótolja az, hogy valaki egyébként szakavatottan abból eh, rendszerezzen, szortírozzon. Nyilván magunkat, megpróbáljuk magunkat fényezni, érted? De hogy, de hogy valaki rászán 20 eurót és előfizet a Washington Postra, az azért elég sokat megtudhat a világról. És ez, ez nem egy összeg. És mindazok, akik egyébként ma a kormány sajtóban azt mondják, hogy a Washington Post és társaik, azok csak dezinformálnak bennünket, akkor az alatt miért mondasz? Hát egy, egyrészt valószínűleg ráhagyom, mert most, most törtöző, nem biztos, hogy mindenre energiát fogok fordítani. Más ez nyilván nem gondolom azt, hogy... hogy... Hogy az informálni, megvezethetik, persze, a vaságtomosztot is. Elmentél ki ebbe, önállósodtál a többiektől. Mi az a pókszerű tevékenység, ahogy az ember ott a hálóját elkezdi szűni, annak érdekében, hogy a beleröpülő rovarok kapcsán el tudja mesélni az olvasóinak, hogy mi is ott? Hogy kezd az ember a hétköznapi életében? van? Hát egyrészt van, másrészt ugyanaz csinálja, mint egyébként, csak sokkal intenzívebben szerintem, mert, mert hogy szorít az idő, ezért nagyon gyorsan kell kapcsolatokat építeni, és ezek a kapcsolatok... Ez hogyan megy? Kivel? Hogyan? Mi, hát még kb. mindenkivel is folyamatosan, hogy tud-e valaki valakit ajánlani, hallott-e valaki valakiról, aki érdekes, Uh, szia, te mit csinálsz? Ah, én az AP helyi szerkesztője, a producerem vagyok. Igen, tudsz-e valakit, aki fixer tudna lenni? Igen, van egy tapasztalatlan kollega, aki érdekel. Pénzért pénz nélkül. Pénzért, természetesen pénz. Mind, ez, nem, ez, ez mindig minden súlyos pénz. Alkú? Hát van valamennyi lehetőség, de nagyjából azért az árak be vannak állva. És most Volt egy pénzed? Hát volt, amire volt pénz, volt, amire azt mondtam, hogy lenne rá pénzem, de nem, tete nyeim, áron nem akarom. Tehát, hogy um, és akkor uh, Casablanca, Meg a film megvan, Igen, ugye, Igen. A, a hangulat megvan. Hát nyilván vannak pontok, ahol mindenki összejön és összejár, és fölbukkan, és ott infók cserélődnek, ott story kereskedünk, ott plecskák jönnek, mennek, ott uh, mi, tudom, a, az egyik izraeli gázai a művelet idején, ez egy közeli benzinkút kávézója volt, ahol ahol a, az izraeli arcselek szóvívő is Miért az újság. Kiev? Hát ki, ugye Kiev <kül> Amikor végig gondoljuk, és megnézzük, hogy mit mondott Vladimir Vladimirovics, akkor azt látjuk, hogy az egyik fontos cél a kezdetben az volt, hogy rezsimváltást eszközöljön ki Ukrajnában. Ez csak úgy lehetséges, hogyha Kievben történik valami, az Zelenszkét elfogják, lelövik, eltűnik, megszerzik új, új új embert iktatnak be. Tehát mindenképpen kijöv fontos. Kijöv ugye egy, egy idegközpont, az, az, az a gócpont, ahol minden összefut. Közel van belarosszhoz, nem véletlenül volt ott a, voltak ott az orosz katonák, nem véletlenül onnan indultak el a, a folyó két partján. Um, nem véletlenül védik nagyon keményen az ukránok, és nem véletlenül zajlik most. Értik-e -e itt hogy... az emberek, hogy miért kell Ukrajnában rezsimváltás? Értik-e itt az emberek, azt hogy mit tukam. jelent az, hogy nácitlanítás? Eddig az emberek nem hallották itt az, hogy nácik vannak Ukrajnában, most hirtelen nácitlanítani kell. Amikor te tudósítasz, Szerintem... fontos az, hogy az emberek ezzel mit tudnak kezdeni? Hát a fölmerül, persze, persze fontos, hogy ne? el lehet mondani, hogy, hogy... Hogy, hogy mi, micsoda. Aztán, hogy, hogy, hogy abban akarnak-e hinni, hogy, hogy az oroszok a jók és az ukránoknak megérdemlik a sorsokat, mert mit tudom én miért, mert a NATO megtámadta Oroszországot, mert nem biztos, hogy ilyen tudok, Jó, Amint te, te érsz, az hova kéne, hogy beépüljön? Mert ugye az egy nagy kérdés, hogy a Donbassról tud-e valamit, vagy semmit? Kiegít -e egy lábjegyzet vagy, vagy te vagy maga a háborús béke? Vagy te vagy a Shakespeare? Vagy te vagy a Shakespeare összes röviden? Nem, szerintem, nagy szerintem, szerintem, szerintem, szerintem Szerintem itt um, én, én szilánkokat tudok felvillantani. Néhány, néhány dolgot tudok, tehát hogy... Um, hogy de, Hát én, én író ember vagyok, az egy nagyjából van elképzelésem arról, hogy milyen, milyen a szöveg. Nagyjából van elképzelésem arról, hogy milyen hatást szeretnék elérni avval a szöveggel, hogy, hogy, hogy, hogy hova helyezem a hangsúlyokat. tudod -e, hogy épül be, vagy foglalkoztat te az, hogy az itteni emberek az információ szövétbe épülsz be? Én ennél, ennél, ennél régebb óta foglalkozom ebben, hogy pontosan tudjam azt, hogy hogy nekem van egy elképzelésem, és van, van, van egy ív, amit le akarok írni, val, valamilyen a, a technikáim egyikével, és akkor, mikor megjelent, hogy, hogy ezt ki hogyan értelmezi, első olvasatban vagy harmadikban, az, az, avval én már nem tudok, okay. mit kezdeni. Földközel, rózsadomb, helikopter, műhold, honnan láthatod? Hát, Mondjuk, te és a tálas a, a, ugyanarról a... beszéltek, és közben mégsem. Ez így van. A, a, igen, hogyha ha egy, ha egy, hogy konferencián vagyunk, vagy hogyha a kurzus tartok erről, akkor arról fogok beszélni, amiről a tálas... A, a, a, a, a labba akkor... például most kifejezetten egy ilyen, minél inkább földközelé, minél Miért inkább van szem, személyes. Hát azért, mert nem gondoltam azt, hogy itt a labban most itt helyszínről voltam, tehát hogy meg volt az a kivételes szerencse vagy lehetőség, hogy a helyszínen vagyok, ergo majd máshol meg tudják, elmondják a, a, a, a, a tutit is, vagy a tévedést, tök mindegy. Nekem, nekem ebben nem az volt az érdekes. Nekem ebben az volt okay, az de érdekes. de amikor tálas vagyok, viszont ugye az egyik helyen nem érdekes, hogy az orosz tábornokok tesznek, a másik helyen meg érdekes. Ki ebben, ki ebben, amikor voltál, akkor lehet, hogy a híre se jutott el hozzád. Nem? Ott akkor más még nem kezdtem. Hát az egy másik történet volt, igen. igen. De hogy összeegyeztetni mert... a kettőt? De miért lehetne összeegyeztetni? Lehet, csak ez... kérdeztem. De, úgyhogy az amerikai show business egyik alapelve, hogy ismerd a közönséget. A saját közönségedet, aki elég kiállsz minden, minden este, vagy minden reggel, vagy minden második este. A, nyilván egy kurzuson máshogy, hogy, sőt, kurzusa válogatja, mert az egyik kurzusom az a mondjuk a Balkánról szól, ott most ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a, a balkáni államok hogyan próbálnak majd megszabadulni az orosz jelenléttől, az orosz közelségtől. Mennyi idő lesz, amíg, amíg megpróbálják kitolni, eltolni maguktól Oroszországot? Ki az, aki úgy marad, hogy, hogy megpróbálja ezt racionalizálni, megindokolni? másik kurzuson, ahol, ahol, ahol műfaj elméletek, műfajokkal foglalkozunk gyakorlatokkal, ott a, az újságírói munka része lehet az érdekes, amiről itt is beszéltünk, a, a kapcsolatépítés, a, a felszerelés, az, hogy hogyan változott meg, egészen döbbenetes módon. Tehát, csak egy példa. 2001 szeptember 11-e, olyan dátum, amire mindannyian emlékszünk. FD. Én akkor Szkopnyában voltam, akkor a, volt egy kis az albán zendülés, a NATO már elkezdte a műveletét, hogy begyűjtsen fegyveri, vala, valamiféle időben megfogták, és, és békét akartak. És én 11-et avval töltöttem, hogy, hogy kerestem olyan kontaktokat, végül az orosz karabinyéri, Megtaláltam, hogy átmegy egy csoportjuk a fronton, át tudok menni az albánokhoz, ott tudok beszélni egy kicsit a helyi A Még egy olyan Nokia telefonom volt, nem tudom, már a típusára nem emlékszem, volt egy pöcök a hátulján, és megnyomtam, hogy így kinyílt, és akkor jöttek a számok és akkor még Vestel volt, ugye, és a Vestel Pressnek voltak hírszolgáltatásainak. Igen. Én ugye elkövettem azt, hogy előfizettem egyet, és aztán ugye soha többet az ember nem fizette, nem, nem iratkozott le pár száz forint. És tudod, bejött az első esőmes, uh, ami arról szólt, hogy a World Trade Centerbe beleszállt egy repülő, és nem tudom, te mire gondoltál akkor, de... Én, mint nagyon sok ismerősem, ezt úgy dekódoltam abból a 160 karakternyi valamiből, hogy valami kisrepülő ott menhetem felett. Jött, ment, és, és egy valami hülye módon beleszállt egy az én esetem más volt, mert éppen Acél Lendrévvel beszéltem, aki természetesen a CNN-t nézte, és mondta, hogy bazd meg és lerakta, és onnantól kezdve viszonylag rövid út vezetett, hogy én is bekapcsoltam a tévét, és akkor én láttam, hogy mi van, de ez egy egészen véletlen dolog volt. Hát nem, acélendrével beszéltem volna, valószínűleg nem következett volna mindezben. De, de, de, hogy ez egy, de, ez egy, de mindenki pontosan tudja, jó. Megrendeltem a kávét a kávézóban, kihozták itt, a, meleg volt, szeptember, szkoptéban mindig forró még, mi? És ez még egy eseményt megnéztem, még, még egy repülőbe leszállt a második toronyba, És akkor éreztem azt, hogy itt valami történik, száll oda. Mind. És akkor pár hét múlva Afganisztánban voltam az Északi Szövetséggel, és elkezdődtek az amerikai uh, légicsapások, az egész beavatkozás, a tálibok visszaszorítása, indulás Kabul felé. Akkor volt egy műholdas telefon nálam, és az egy, az egy elképesztően... Uh, óriási lehetőség volt, tudtam diktálni. Fel, felhívott a szerkesztőség, akkor éppen az Origóban voltam, felhívott a szerkesztőségbe valaki, és bediktáltam a napi tudósítást arról, hogy mi történik az afgán háborúban. Szerintem előtte a magyar nem feltétlenül volt ilyen. Két év múlva Irak, és szintén volt nálam egy műholdas telefon, a, és és akkor a Green zone a bagdadi, ugye az amerikai az bejárta, mi lassan úgy alakult, éppen, éppen megdőlt húsz, teljes káosz volt, így próbáltak berendezkedni az amerikaiak, és akkor találkoztam egy tengeres azt hiszem őrnagyja, és mondta, hogy a van a bázisú kérdeztem, hogy el lehetem menni, mondta, Persze, adott egy névegyet, azt mondja, hogy dobjon egy mélt. Mi van? És akkor. Kérdezik. Már volt e-mail címe, de nem, de nem hogy volt e-mail, hanem ezt, tehát a harcéren tudta használni. Mert 2003 ra az amerikai haver, akivel akkor együtt dolgoztunk, ő már úgy jött. Hogy, hogy volt egy műholdas modem, egy kis eszköz, ennél nagyot, tehát egy ilyen a négyes eszköz, amit felállított, felmentünk a szállodat tetejére, és tudtunk netezni. Tudtam mi e mailt küldeni a, a, a tengerét gyalogos, mondta, hogy mondta, jó, akkor két nap múlva reggel kilencre legyek ott a, a, a bázis bejáratán, tehát kiítéval az ilyetetben a, a fejlődő. Hogy, amit mondasz, és ugye ezt pont a nemesnél nézem, aminek ugye ő nem egy hadi ő mindig ezt hangsúlyozta, hogy azért van olyan, ami az ő műfaja, és van egy csomó ami ez nem kell nagyon közeleni, de ha valamit látok a nemesnél, az és sokszor eszembe jut, hogy ezt meg is lehetne írni, hogy ez egy betegség, ez egy függőség, ez egy dependencia, ez egy szenvedélybetegség, hogy maga a tudósítás, az beépül úgy az életébe, hogy nem tud már sehol sem megmaradni, anélkül, hogy ne tudósítana, és minden visszaszorul. A te esetedben ez akár a tudósítás is lehet, amely egyébként ehhez közelebb van, mint a normális létezéshez, hogy az ember szinte nem érti, hogy egyáltalán hogyan lehetnek köztes periódusok, hogy te miért nem vagy permanensen ez. Hát mert, mert, nem, mert mondjuk nem a CNN-nél, vagy nem az ap vagy nem a reuters nél dolgon. És rajtad módott? Való, igen, részben, részben rajtam Lenti is. Volna? Talán igen. És miért nem választottad? Hát amikor, amikor ezzel amikor el lehetett kezdeni, talán ez, nyilván ez egy ilyen szakaszos folyamat, akkor, akkor egy nagy dilemmám volt, hogy kint maradjak-e az Egyesült Államokban, és nem feltétlenül, tehát mint látod, nem maradtam ebben. A békés be... izgat. A békés izgat annyira, mint ahogy ezek a gócok ami ennek a békének egy része csak éppen a lőnek. Most az ússára gondol? Nem, nem, egyáltalán. Tehát az Afganisztán, Irak, Igen. Bosznia, Igen. Kijev ezeket szorosabban összekötni -e valami, mint az itthoni létezésedet? Mi, mi, mi, mi, mi lenne a szorosabb, ami összekötni? Hát ezek érdekes helyek. Hát az, hogy a... egy de a világban mindig vannak ilyen helyek, hogy vajon Ne, nem tudom mennyi. Lehet, le... hogy lehet permanens had, haditudósító? Va, persze, te, persze, vannak emberek, akik De ezt tudják lehet, Van-e, van hogy vonzalmad van? Hát így alakul. Tehát az életben sok minden más olyan alakul, mint, mint, mint lehetett volna. Szóval mindegy, ez most, ez most olyan, amilyen... Okay. Kon és aztán visszamegyünk. Ugye erről esett szó, egy egy általán az egész beszélgetés permanens váltás. Mit kezdesz azzal, ami itthon van, és amely aztán egy kormányzati politika részeként, mindazzal, amivel te foglalkozol, egészen másféleképpen csoportosítja az információkat, egészen másfajta jelmondatokat mond, de közben egy újság főszerkesztője, vagy megbízott, nem, megbízott. lényegtel ebből a szempontból, vannak irányadó kurzusok, ugyanakkor van olyan, amit te a saját szemeddel látsz, ezeket hogy a jó nyavajakorságban tudod összeegyeztetni? ha egyáltalán szükséges. Hát, hogy mondjam azt, hogyha ha el kell, ha meg kell érteni azt, hogy a kormányzat miért azt mondja, hogy mondja, ez szerintem nem olyan végtelenül bonyolult és lehetetlen. A feladat, ez egy elég egyszerű feladvány választási kampány idején. Teve hát ez, ez a. szerintem KBS a nyerő, vagy le, szerintük és hajlamos vagyok velük egyetérteni, ez a formula. Nem tudom, mivel vagy hajlamos egyetérteni. Hogy értem, hogy a... a mert mit látunk, Azt látjuk, hogy Fidesz egyszer csak csinált egy új kampányt. Tehát most ugye, két, egy irányba ment a mini Feri mindenféle bénaságok, és aztán, aztán kitört a háború, mikor mire visszajöttem, azt látom, hogy már van egy egészen új Fidesz kampány, ami a békén biztonságról szól, Egyrészt, másrészt van ez a, hát nem túl szofisztikált veszélyesek, Márki Zaj, Gyurcsány Ferenc. Ez a két dolog, még párhuzamosan. A... Hát meg de, a gender. De, de az, de igen, igen, igen, az meg, igen, hogy a Ez a holnap rész majd nagy melltartóban. Végül. És ez téged zavarna? Abszolút nem. Na hát akkor, akkor meg Megvam hogy milyen, és akkor lehet, hogy megyek utána. Igen? Hát meg, meg, milyen, hát... hát, hát ha, vagy gyerek ha, matek órájával vigyázzon, hogy bejön a matek taná, és nem innak a igen? Ha érted, hogy a, hogyha hordom, ha, ha, ha, ha akkor nekem jó. Hát, uh, <gül> <gül> <ha meg> <gül> Úgyhogy akkor meg sem kérdeznek, kérdeznek, hogy milyen, jó, jó, hát jó. Okay, visszatérve, igen. Uh, szóval, hogy látod, tehát hogy látsz két... És, Érteni vélem, hogy szerintük miért nyerő formula az, hogy béke és biztonság. Ez egy, ez egy ilyen nagyon gyors váltás volt, ezt jól kitaláltak ez egy sztorik, ugye ezek nyilván a kampányok is sztorik. Kicsit érdekes, hogy az ellenzéknek, mintha nem lenne erről igazán koherens, vagy egyszerűen elmondható szója, és sajnálom, ha erre az a válasz, hogy na de hát ez egy olyan bonyolult ügy, amiről nem lehet egyszerűen beszélni, hát uh, látjuk, hogy a kampányok De ki lehet maradni a háborúból? A, Abban az mi, értelemben, hogy érte? pontosan erről ez, van szó. Tehát, hogy, tehát ahogy Szlovákia, Szlovénia... Csehország, Lengyelország, ugye óriási különbség van ugye között, hogy valaki közvetlen szomszédos vagy sem, de effektíve senki sincsen benne a háborúban. Effektíve, ugye Ukrajna van benne, és Oroszország. Utána már... Hát e a nagyon vastagon benne vannak az amerikaiak, a különböző olyan támogatással, amik nem feltétlenül láthatók. Van, van egy anyagi támogatás, de mármint anyagban való támogatás, ugye ezek a Javelin rakéták, ilyen páncéltörő eszközök, Elég, elég drágák, de nagyon sokat kaptak az ukránok, a, az, a, a britek benne vannak, szintén nagyon sok páncél eszköz küldenek, most már a svédek is, akik a, a, a semleges országként segítik őket, most már ugye a, a, a németek is, tehát van, van, a lengyelek benne vannak, mert ugye nyilvánvalóan végiggondol, hogy két olyan pont lehet, ahol, ahol ezeket a szállítmányokat elindítják, az ukrán erők felé egyik Románia, másik ország, másik Lengyelország nem, nyilván nem véletlenül csapnak néha oda a lengyel határra nyilván nem véletlenül támadják időnként Lemberget, ezek mint valamiféle üzenetek mint ahogy nyilván nehéz fog, nem tudnak minden sem megsemmisíteni az oroszok mert nem valami nagy teherautókba viszik rakét a felirattal aki tud maradni a háborúból? Ahogy egyébként benne vannak a lengyelek. A, az, hogy. A, a lengyelek és az amerikaiak ez nem feltétlenül NATO-takként csinálják. Ez nem feltétlenül NATO műveletek azok, amik zajlanak. NATO-nak is van erről valami, De valami úgy mondani van. Hát nem, nem vesz mindent nevére a, a szövetség sem. De érte, Hol van az benne, hogy az egyik az amerikai segítség a NATO-tól független, ez pedig egy amerikai segítség hát, a, a, a, a úgy, az amerikai kormány azt mondja, hogy Washington DC a kévi kormánynak ennyi meg ennyi pénzt az, és ennyi meg ennyi felszerelést. Szevasz. És kér, megkérdezi az egyébként vele szövetséges vagy baráti viszonytápoló kormányokat mondjuk a lengyeleket, hogy akarnak ebben segíteni. Akkor ez három kormány ügye, és nem a NATO ügye. Nem feltétlenül minden a NATO. Még De akkor a sem... Hol... Valamiféle a NATO-nak az pillanatnyilag az, hogy nem akarunk ebből, nem akarunk konfliktust Oroszországgal. Nem lehetett lezongorázni azt sem. Egyébként teljesen érthetős, logikus módon, hogy a hogy az ukránok megkapják a lengyelektől a mi 29-eseket, cserébe a lengyelek kapjanak a, amerikai van. De ezek nem így működik. Tehát NATO ezt NATO... nem mondom, hogy a NATO-nak nincs ellenére, vagy ellenére lenne, hogy Oroszország gyengüljön, vagy hogy, vagy hogy nagyon szomorúan nézni azt, hogy a... mit csinálnak az oroszok egyébként. De, hogy... És milyen viszongja van ennek Ukrajnában, mit láttál, bár amikor te kim voltál, akkor ez még kevésbé volt, ez ugye most erősödött föl. Uh, Van-e egy átlagukránnak, aki nincs, hasonló elvárása, mint amilyet a Zelenszky időnként Magyarországgal, vagy az Unióval, vagy a NATO-val szemben? Nyilván azért ez hat. Tehát kezdetben nem volt ebből semmilyen is. És aztán, ahogy múlt az idő, az úgy időnként felmerült az, hogy tehát amikor Magyarország, vagy Magyar kormány közölt, hogy nincs, nem enged át szállítmányokat, akkor azért felmerült, hogy de, de hát miért? Most te, és nekem nem kellett ez feltétlenül se védenem se támodnom. Az és én... Nem megy át, átmegy Romániában, átmegy Lengyelországban. Hát figyelj, nekem ez nem dolgom az, hogy én ezt megválaszoljam. Be... Saját magadnak? Mármint, Be... hogy nekem saját magam mert miért kéne ezt hát megválaszolni? Megválaszol. ezt a kérdést. Tehát, hogy miért csinál ezt a kormány? Ha, mert választási kampány van. És ez az oroszok értékelik? Hát ezt mondjuk az oroszoktól kell. Jó, de nektem. akkor könnyen lehetséges, hogy ezt jobban értékelik az itteni emberek, mint az oroszok, miközben ez látszólag nem kizárólag egy magyarok számára alkalmazott gesztus. Ez, ennek ez szerintem, a Szerintem ez elsősorban belpolitikai kérdés. Tehátok ez egy bullshit. Nincs, ne, nincs neki igazi éle. De egyébként, tehát Magyarország elítélt az orosz agresszió. Érted, hát ez olyan, mintha azt mondanám, de, de hogy vállal... nem váglak pofán makai, miközben tényleg nem akarnak pofán de mondok valamit. Milyen, amit... milyen, milyen kedves tőle? Igen, és akkor ezt értékelik a szavazók. De hát a kampányok nem így működnek? Hát ez én fejemben nem, de attól még működnek így. De, de érted, tehát, de hogy... tehát... ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy szeddem is fel kell a nap. Hát nagyon remélem, elvárom. Igen, csak hát akkor ígérünk valami mint aminek a súlya egyébként sokkal kisebb, mint ahogy De egyébként... De ezt hol éljön, hogy egyébként nagy súlyú dolgokat kell Mert ezt közben úgy csinálják, mint egy súlyemelő, amit aki nagyon nehezen küzd a, a nehéz ézekkel, hengerekkel. De hát 2006-ban volt az, hogy egy ország rádöbbent arra, és Úr Isten, a politikában a politikusok hazudnak. Akkor annak se tulajdonítsunk jelentőséget, ami a környező államok ehhez való reakciója. Nem, témeti. nem, ennek nyilván van jelentőség, de ennek, ennek sok jelentősége van. Mire gondolok? Az, hogy tehát a, ugye az Orbán kormányt regionálisan el, valahogy mindenki viszonyul hozzá. Szerbiában, a boszniai Szerb köztársaságban a kifejezetten jó és baráti a kapcsolat. Most, hogy ennek mi az oka, az, az legyetem. nem az araszokkal. Nem, az Orbán kormányjal. jó ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. A, a, már a, a, a, a Káfor, a, a Káfor parancsnokságát a magyar táborok látja először, nem, nem olasz, nem, ez egy nagyon nagy dolog. Macedóniában a konzervatív pártoknak nagyon komoly befolyása van, nem véletlenül, ugye Gró, Gró, Grójevszkinak talán innen van még egy-két telefonszám, amit megtanulni. Szlovéniában, Szlovéniában Orbán Viktor a mumus maga. Nyilván ezeknek az országoknak a környezetnek van egy viszont. Nemrég Szlovákiában botrá, botrány volt abból, hogy a magyar állam ingatlanokat vásárol alapítványokat. Miért, miért teszi? ilyet? Tehát nyilván ezek egyébként is van valamiféle percepciója az Orbán kormánynak. Van, ahol pozitív, van, ahol negatív. Az, hogy itt a kampányban mi hangzik el, és hogyan kommunikál erről a kormány, ez nyilván hozzátesz. Nyilván befolyásolja az is, hogy ezek a kormányok éppen hogyan akarják látni, vagy láttatni az Orbán kormányt. Ezt, csak csak ez gondolom és mert... Van egy másfajta szemlélete is, amely kihagyja ezeket a jelzőszerkezeteket? szerkezeteket? Mármint melyeket? Amely képes ezt más szemszögből láttatni, és azt mondja, hogy úgy találja ezeknek az értelmét. Vagy ez egy permanens olyan pozíció foglalás, amely egy ügyeskedő kormánynak a taktikája... Minden, minden kormány taktikázik. Nyilván minden kormány valamit, valamit ügyeskedik és próbálkozik. És nyilván, persze, itt is jönnek csalódások és szak, szakítások, vagy, vagy, vagy csalódások talán még nem szakítások. A lengyelek most éppen... Hát nem sok megértéssel fogadják a, a magyar álláspontot. Pszivik joga. A, az, a, a, a, a, a, a lengyel álláspont ebben, ebben nyilván. Nyilván más. De hogy ezek tartósak, nem tartósak, mekkora jelentőséget kell tulajdonítani nekik? Mert hát az emberben viszont. egyfolytában ott van az a kérdés, ami az én kérdésem, és ami lehetséges, hogy neked abszolút hülyeségként hat is meg fogom érteni, és tudomásul is veszem, attól még megmarad. Mindig az a, bennem ott van az a kérdés, hogy ezzel jó ügyet szolgál-e? Amire persze vissza lehet kérdezni, a jó ügyet. Mert mondhatnám az orosz-ukrán is, viszont. hogy bajban ismerszik a barát. De a kérdés persze az, hogy ez mit jelent? Kinek voltunk mi eddig barátai? Hát inkább az oroszoknak, mint az ukránoknak. Most akkor orosz oldalról mit tud mondani a Putyin, hogy bajban ismerszik-e meg a barát? Vagy azt mondaná az Zelenszki, hogy ennyire félre ismerted a barátodat, akkor ha most már hirtelen nem is leszünk barátok, mert most ez háborús körülmények között nem barátkozunk, de azért mégiscsak ennek hol van a konzekvenciája. Én próbálok viszonylag fekete-fehéren látni, mert mégiscsak az az egyszerűbb, és hát ez mérsékelten sikerül. Hát igen, tal talán már nem, nem fekete-fehér az, ami, ami fekete-fehér. Az, hogy a a, az ukránokat, az oroszok megtámadták, és megpróbálják őket elpusztítani, ez, ez faktum. Ez akkor is faktum, hogy megtámadták, eddig milyen volt a kapcsolatunk Ukrajnával? De mielőtt arra ráfordulnánk, hogy magyar kormány kapcsolata, vagy a magyar állam kapcsolata, milyen volt Ukrajnával, érdemes, érdemes egy picit azt mondani, igen, Oroszország megtámadt, és ez akkor is agresszió, hogyha a minszki megállapodások egy részét Ukrajna vonakodott teljesíteni. Ez akkor is agresszió, hogyha ha, ha, ha ott ugye, ott a két szakadár terület körül voltak ö, lövöldözések, amit néha, néha a szakadárok, néha az ukránok kezdeményeztek. Ettől ez még, amit az oroszok csinálnak, az egy nettó agresszió. Itt ezen nincs mit maszatolni, meg szépíteni, meg, meg, meg relativizálni. Ez, Mit kezdünk a... azzal, amikor egyébként olyan szép lelkűek, mint a fiala, azzal foglalkoznak, hogy egyébként Ukrajnában csz... vagy Oroszországban. Hogy... A, a cse -cse fiala, vagy te? Nem, ez nem, nem az itteni Fiala. Jó, a, jó? Éppen Duda Ernő professzor mondta, hogy már milyen nagy hatásunk van egyébként a világpolitikára, hiszen tudának hívják a lengyel köztársaság elnököt fialának, a cseh de most nem ebben a vonatkozásban mondom, hanem hogy. hogy most viszont elvesztettem a fonalat. Tehát ott tartottunk, hogy vannak faktumok, tehát az, hogy orosz agresszió történt, az az ja nem, akkor hogy is... akkor tárgyalgatunk itt ezekkel az emberekkel, csak a szép lelki fia azt mondja, hogy de hát hol vannak az emberi jogok, ugye, hogy mi a helyzet Oroszországgal, mert ugye félig meddig a következő a helyzet. Ki nem állhatjuk a makait, de a makainak van földgáza, hát akkor a makait szeretni kell. Sőt nukleáris fegyvereit. Nukleáris fegyvereit, de ez most kevésbé föl. Hát, és, és, és, és, és, és most egyszerre csak azt veszem észre, hogy van egy ilyen szatucs szemlélet, amire azt mondják, hogy oké okay, fiala, ha nem tetszik a szatucs szemlélet, akkor 800 millió forintba kerül a benzin, 900 millió forintba az áram, majd jól megnézzük, hogy hogy fogsz te megélni, mire azt fogom mondani, hogy én nem erről beszéltem, mire azt mondják, hogy mi meg erről beszélünk, és kerülök egy olyan helyzetbe, ahol választanom kell az emberi jogok és az anyagi között, miközben azt gondolom, hogy ennyire azért mégse fekete fej a helyzet. De mégiscsak ebbe a helyzetbe kerülök. Vagy legalábbis ebbe az irányba tolna. Nézd, um, kint találkoztam olyan kollégámmal, aki, aki úgy próbálta megérteni ezt az egész helyzetet, meg, meg, meg azt, hogy még mielőtt kitört volna a háború, hogy ennek milyen hatása lesz további hatása az ő életére, mert hogy a, Decemberi fűtésszámla az, vagy, vagy, vagy a novemberi volt 100, mondjuk 120 euró. Decemberben már 180 euró volt, és a január it, amikor február elején valamik lettett a feleség, az 400 euró volt. Szatócs szemlélet, de őt az érdekelte, hogy ez mifelé tart. Milyen következményei lehetnek el? Magyarországon erről ugye úgy jön be, hogy hát itt a rezsicsökkentés, meg árstopp, meg minden, minden, ez megvédi, nyilván kifizetjük ezt majd valahogy és valamikor, akárhogy bűvészkedünk, és hogy próbáljuk magyarázni. Ha valami drágább, akkor az a rezsicsökkentés ellenére is drágább, és most nagyon drága lett a dolog. De, de, de visszatérve a fekete-fehérre, tehát hogy de ez egy nagy kérdés, ja. hogy a földgázzal egyébként a békét is meg tudjuk-e vásárolni, e, vagy e, ugye a márciusban még meleg lesz, de áprilisban meg világháború, tehát hogy ez e, e, egy csitító eszköz. Tehát ezekről én nem vagyok megbizonyosodva, de ezt sugalják. Vagy legalábbis temporábilisan azt mondják, hogy akkor az április az el van intézve. De hát néha a politika ezt ezt csinálja. Értem, de, de nekem megengedett, megengedtetik még függetleníteni magamat is gondolkodni. Nyugodtan, ezzel. persze, persze, persze, nyugodtan, csak nem biztos, hogy, hogy ezekre egyszerű válaszokat biztos, lehet adni. Nem, ahogy, ahogy, csak egy példa. Az nyolc évvel ezelőtt a Majdalon kint voltam, és, és akkor volt, volt egy olyan pillanat, amikor, amikor a Janukovics elmenekült, be, berontottunk a tömeggel az ő rezidenciájára végigment, végignéztük minden. És amikor így összecsomagoltunk, kész vége, megtörtént, ami megtörtént, elindultunk vissza, és akkor a hírek már lehet hallani, hogy a Verobna hogy elkezdett arról tárgyalni és gondolkodni, hogy hogyan lehetne az orosz nyelvet egy kicsit visszaszorítani, betiltani, megrendszabályozni, ellehetetlenítani az volt az első reakcióm, hogy oh, oh, meg fog érkezni a háború, és megérkezett a háború. Tehát amikor, amikor van egy ország, ahol a, a, az etnikai nyelvi identitás annyira kevert, annyira nehezen átlátható, ahol, ahol ennyire Ah, különböző nyelvi zónák léteznek, ahol, ahol a populáció egy része magát etnikailag másnak gondolja, ott, ott azért nem nehéz konfliktust gerjeszteni. És hát ez, tehát hogy ez tört, krím elcsatolása mi volt. Egy lövés nem dördött, megjelentek kor, emberek, egyenruhában, mondtak, azt mondták az uraink, tűnés, elmentek, tartottak egy komoly népszavazást, és. Ré, mert Oroszország anektálta, fellázított megyét. Harkiv most abba szenvelt, hogy, hogy, hogy orosz városként nem volt hajlandó, nem volt fevő arra, hogy, hogy, hogy Oroszország része legyen, hogy Oroszország csatlósa legyen, hát akkor most el fogják pusztítani. Hogy visszfogyolnak -e ez az és a brazilok? Hát a, a, az indiaiak azok, azok nagyon tartózkodóan, és ö, ugye őket említetted évek közt. Igen, tudom, a, a, értettem. A, a, a, a, a, a brazilok meg nagyon egyszerűen azt mondták, hogy Bolsonaro elég őrült ahhoz, hogy mondjon olyanokat, hogy Brazíliának a műtrágya, az orosz műtrágya fontosabb, mint bármi más, ez egy felőrött csinálat, amit akar. Hát csak az a kérdés, hogy lesz-e orosz műtrálja? Hát ő nyilván abban reménykedik, hogy igen, hogy a lekötött mennyiségeket megkapja. Igen, de hát a jellegi helyzet ez nem minden szempontból garantálja ezt. Hát ez majd legyen a Bolsonaro problémája. Igen, de előbb-utóbb mindannyiunk problémája a szónak abban az értelmében, hogy mindannyiunkat érint, e, már most érint. E, mi, mi, mi, mi, nyugatot igen, nyugatot sok minden érint, de világot azért nem feltétlenül. Hát nézd, az, amikor arról van szó, hogy az afrikai országokban való búzaexport, náluk búzaimport, az hogy alakul, és hogyan lesz éhénység, és az, hogyan fog kihatni, és hogyan lesznek égséglázadások. Azért nyilvánvaló, ugye annak idején, vagy tehát annak hogy a görögök megcsinálták ezt, a melyik szerve, a legfontosabb, és akkor ugye az lett a vég hogy nincs fontosabb, mert mindegyiknek mindegyikkel van összekötetése, és nem, nem lehet őket priorizálni. Az egyik felmondja a szolgálatot, előbb-utóbb az összes tönkre fog menni. Ebből a szempontból te ennek az egész mostani háborúnak a kimenetelével kapcsolatban látsz valamit, ami megosztható a nagy érdeművel? Szerintem még nem vagyunk közel a háború kimeneteléhez, vagy végéhez, vagy tűzszülethez. Szerintem még, még jön néhány olyan Szakasz, amikor a felek erőfeszítéseket tesznek, hogy megpróbáljanak elérni valamit azokból, a célokból, amit amit, amit De ebben tartozik a világ, és hogy elérjen Amerika, Kína, India egymással összefogva és egymással szemben? Nem, nem, egyelőre, egyelőre csak Ukrajnáról van szó. Igen? Van Ukrajna és Oroszország, igen. Tehát a többiek függetlenül, hogy hogyan viszonyulnak ebben, így nem ér, érintett? Szerintem nem. Mi, szerintem azért... A dolgok jelenlegi állása szerint mindenki óvatosabb, megfontoltabb és bölcsebb annál, hogy túl közel kerüljön is. És, és Amerika, hogy fogalmaztál a közvetlen beavatkozásával, már amennyiben a fegyvertexport annak tekinthető, azzal nem vállalna jobb kockázatot a kelletén. Hát Amerika erős. Ő megengedheti? Meg. A külföldi segítség nélkül Ukrajna összeomlana? nagyobb veszteségei lennének, mint van. Na, ugye most hol tart a mutató? 63 milliárd dollárnyi kár az egyik Igen. intézet számolása szerint. Ugye ez, ez azt jelenti, hogy ez olyan 60-valány milliárd dollárnyi építési valami Igen. kell majd, és még nincs vége a dolognak, és ez nem feltétlenül skálázható, Tehát ez nem azt jelenti, hogy a, hogy a második hónap végére az 126 milliárd lesz, hanem, hanem lehet 200 milliárd is. A, ami ugye, hát Kelet-Európában vagyunk, túl vonzó szám ahhoz, hogy ne kezdjen el. Nagyon sok ember adja azon gondolkodni, hogy ennek egy kis szeretédnek a megszerzése, az nekem milyen jó lenne. Ez az egy, a, a, a, a, méleg egyik fel. A másik, ha megnézzük, hogy mit csinálnak az ukránok, a, akkor azt látjuk, hogy ők és az amerikai, akik 8 éve dolgoznak velük, nagyon közel, valamennyire a britek is, most azt mondanám, hogy, hogy, hogy jól felmérték, és jól végig gondolták, hogy mik az esélyek. Ugye az, az, az, az nem volt egy opció, valószínűleg gyorsan rájöttek, hogy, a, hogy az ukránokat elkezdik felszerelni mondjuk harckocsikkal. Mert egyrészt lényegesen kevesebben vannak, mint az oroszok, sose lesz annyi harckocsik, másrészt mire megtanulják kezelni azt a 40-50 tonnás valamit, az idő, amíg ezzel megtanulnak úgy mozogni, hogy, hogy, hogy egy kötelékben manővereznek és feladatot hajtanak végre, az idő. És a hanzkocsis nem mindenre megoldás. Ezt az oroszok éppen most, most tanulják meg. Viszont elválták őket olyan páncéltörő eszközökkel, amik nagyon súlyos problémát okozhatnak az oroszoknak. Kidolgoztak egy olyan védekezési rendszert, a, a, a egy, egy, egy olyan ellenállást, ami mm. nagyon sok fronton nagyon sok gondot okoz az oroszoknak. Ott támadják őket, ahol, ahol sok Jó. érzékelhető ti, veszteséget okoz. Visszabeszélgetésünk legelejéhez, ugye most azért... Bocsánat, oh, oh, oh, oh, oh, oh, még, még, még egy fontos. Hogy, hogy az ukránok és az amerikai nagyon jól átgondolt és nagyon intenzív információs háborút folytatnak, a, amivel az oroszokat gyakorlatilag elvágták attól, hogy a nyugati közvéleményt megpróbálják elérni és befolyásolni. A magunk még csak fölmentünk a levegőbe és onnan láthattuk. Tételezzük fel, hogy visszamész oda. Arról, amiről most beszéltünk, ott ismét nem lesz szó, hiszen ez egy ennél sokkal földköződébb helyzet. Ha visszamész Ukrajnába miért mész vissza, és az, amit ott akkor, tehát maradjunk csak ennél. Miért akarsz visszamenni? Hát, mert még zajlik a dolgok, mert még történik. Itt van... Akkor visszajöttél, miért jöttél vissza? Mert, mert akkor úgy láttam, hogy, hogy elindult egy olyan... olyan hullám, tehát eljött ott a tolmácsom, kijött... A, a, a rabbi, akivel kapcsolatban voltam például, és akik, akik nagyon hosszú távra rendezkedtek be, egyszer csak evakuáltak. Tehát azt láttam, hogy elkezdett ülni a dolog. Most, ha, most? Úgy most, hogy látom? Hát, hogy vissza akar menni. Hát vissza, nem, nem feltétlenül kijevbe talán, talán lehet, hogy más helyre, helyre, lehet, hogy mást kéne megnézni. De ez most még erről korai beszél, még nem, még nem tudom. Még nem tudom. Én nem tudod. Mert még, mert ez egy folyamatosan változó helyzetek. Tehát az, Te hogy... nincs olyan helyzet, mint ami akkor volt, amikor először kimentem. Mert vált, igen. Egyik, ezek, ezek néhány nap alatt tud változni a dolog. Né, egyik hadszíntérnek a jelentőség esetleg csökken, a másik felértékelődik. De kimenti, akkor a foglalkoztatott, vagy ki -e foglalkoztatott? Hát akkor nem. Amikor kimentem, akkor az volt a kérdés, hogy ebből mi lesz, ebből hogyan lehet kijönni. És ugye ezt aztán nem fejeztem meg a gondolatot, hogy az amerikaiak folyamatosan uh, zártak minden, lehetőségét, amit az oroszok, bármit mondtak, arra volt egy amerikai kontroll, és elég agresszív kampány volt, és nem is nagyon emlékszem ilyenre. Um, ez más volt, mint az, hogy 2001 2 Irak, és az Alkaida kapcsolata Irak, és a, a vegyi fegyverek, meg stb. Szóval, úgy nagyon, nagyon határozottan nyomták, hogy az oroszok támadásra készülnek, és, és előállt az a helyzet, és ezért én, engem ezért ment ki, ne, nem láttam annak lehetőséget, mit fog történni. Tehát Putyin vagy valamilyen katonai akciót, valamit lép, vagy kénytelen visszavonulni a saját ország határain belül, úgy, hogy egyetlen puska lövés nélkül legyőzték. Tehát, hogyha ő a, a nyomást a határról elviszi, akkor az olyan, mintha legyőzték volna, anélkül, hogy elért volna valamit. Ugye a történtek kísérletek, voltak, voltak ezek az őrültízi. Izé, Donbassból menekülnek az emberek pánikszerűen a két népköztársaságból, mert az ukrán népírtás, a többi, ami ugye, vagy belegondolt volna valaki, hogy milyen? Pálnikszerű menekülés az, ahol Oroszországban, a csarnokokban egyformán megvetett ágyak várják őket, elvágólag elkészítve. Tehát egy rakás dezinformációs művelettel próbálkoztak az oroszok is előkészíteni azt, hogy valamit tesznek. Az, az volt a kérdés, hogy mit Mennyire akarják, és, és, és megteszik-e végül? Tehát, a, hogy, hogy a költségek. az itteni hozzáállás, vagy a választás kimeneteléből adódóan? Nem tudom. tudom. Van-e jelentőség? Hát, nyilván van a közönségben sok ember, aki, aki szerintemnek van jelentősége, nyilván. Mások szerint nincsen, nem tudom. Hosszú beszélgettem a móval különböző dolgokról, és telep is kerestem, de nem találtuk meg egymást. Így aztán ma reggel lehet, hogy holnap leszerről szóltam, hogy közben keresettem, most tűnik, hogy nem. Hogy e, ugye arról hogy az Elencki hogyan szól bele a magyar választási kampányba, abból adódóan, hogy ugye Budai Gyula írt erről, hogy szozatot intézet Orbán Viktorhoz. Én minden esetre Uh, Azt a megemlék, és ugye szóba került a Slomóval is az, az amikor a holokausztot egybevetették a mostani háborúval, és abban egyetértettünk, de hát ő volt a hogy ez nem egy... Ért szörnyűségek, szörnyűségekkel nem egybevethetőek, mindegyik egyedi, és mindegyiknek megvan az az identitása, amely nem nagyon tűri azt, hogy más identitásokkal ilyenfajta rokonságba hozzák őket, és aztán nem titkolván a saját véleményemet szóba került a tegnapi tű, demonstráció a cipőknél. Uh, amelyet egyébként a Facebookon relatíve nagy visszhang követett és alapvetően szimpatizáló volt. Itt a nép velem együtt, de ez nem volt reprezentatív, végülis 16-4 arányban utasította vissza, mint jó ötletet. Um, Téged mire foglalkoztat az egyébként, hogy szaunában az utcán az emberek beszélnek valamiről, amit te relatíve közelebbről látsz, vagy nem csak relatíve, és közben összetévesztik a szezont a fazonnal, de ez nyilvánvaló, hiszen az hétköznapi emberek azok ilyenek, miközben te ennél több részletet tudsz, és hát elvileg ugye az lenne a dolgot, hogy ezzel, mert ezt megoszd az emberekkel, hogy alaposabban tudják kialakítani a képet a világról. Hát nem zavar. Hát ha, ha megkérdezik, elmondom, elmondanám, de hát nem, hogy nem megyek oda emberekhez, hogy elmondjam neki. Más világ fog, tehát már más a világa a háborúból adódó, mint ami a, a Szerinte háborúért Szerintem igen, szerintem még, még nem látjuk, hogy ezt, ezt, ezt milyen, milyen megegyezés zárja le, hogy, hogy abban ki, hogyan lesz partner, mennyire lesz partner. Ugye tegnap Zelenszki adott egy interjút az orosz lapoknak, ott azt mondta, hogy a semlegességről tárgyalna, ha az egy szavatolt semlegesség lenne, ami azért nem tudom, hogy orosz ország oroszország szomszédságában mennyire lehet bizni, bármiben, amit, amit szavatolnak. Hogy mondjam, bocsánat, én a Jugoszláviában nőttem fel, ott 1948 és a, a Sztálinnal való szakítás az egy nagyon komoly identitásképző erő volt. Én nem hizek Moszkvának, de, de megértem, ha valaki szerint meghinni lehet. De, de, de van olyan például, amiben még nincs, tehát a, a, demilitarizálásról értelemszerűen nem szeretne tárgyalni Ukrajna, de nem látjuk még a folyamat végét, nem látjuk még, hogy itt mi, milyen, milyen béke lesz, annak milyen következményei lesznek, hogyha ha esetleg nem egy Moszkvá által elképzelt... megoldással kell szembe, és én azt hittem, hogy valaki beleszól, bocsáss meg. Nem, nem akar senki sem beleszólni, ki volt kapcsolva. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál idehozzá. köszönöm, hogy Ami egyszer neked is az otthonod volt. Hát ez köszönöm ez szépen. Hát el, mint a szomszédhelyiség. Hát szomsz, tudom. 061 712 42, még kerek 9 percen át, és aztán elköszönök 9 óra 21 perckor. Ígyben nincsenek reflexiók, ugye elkezdek csomagolni, amíg engem itt látnak, addig hívható vagyok, azt követően minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mindennap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. két kérdés sem lenne, ha lehet. Az egyik az, hogy, hogy messziről jött ember lesz. Lesz, Azt mostanában... lesz csak megvárom április harmadikát, és akkor utána. Igen, igen. Van már három dátum. Szuper. A másik kérdés, is, az, ennek a műsornak, meg bármelyik műsornak az ismétlését meg lehet ö, nézni, vagy van? Fönn van, az nem meg fönn, tudom nézni. Fönn, Egy mindegyik fönn van. Jó, jó, jó. Köszönöm, nem tudtam. Okay. Igen. Mostanában lentek András, haó. Tessék. Már lehet közpréda? Hát, itt nem, vitte az egészet. Igen. Jó reggelt kívánok. Szeretném megköszönni ezt a beszélgetést, végre egy, lehetett hallani egy teljesen korrekt beszélgetést, egy nagy ismerettekkel rendel, rendelkező riportalanyjal, hogy nagy élmény volt. Köszönöm még egyszer. Nagyon szívesen sajnálom Zárózenek 917 van nulla egy először. ez másodszor a Nemzeti Sport címlapját, és ettől független vagy ezzel párhuzamosan meghegkelték a metrópolt a Figyelőt, a Szabadföldet, a 888 a Mandinert és a Karc fm hollapját. lapját. Velmúlt három napban 84-en haltak meg koronavírusban. 061 egy 71242. Senki többet. Dörö. Pont, Fiale kukat, gmail.com.